Jó reggelt! Azt, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint ma akár 31 fok is lehet, azt tekinthetnénk április 1-i tréfának, de a tegnapi időjárást figyelembe véve egyáltalán nem kizárt. Örülnék, hogyha megtisztelnének a vizalmukkal, és telefonálnának arról, hogy mi volt a tegnapi napnak a fő eseménye az önök életében. Én megmondom, soha büdös életben nem gondoltam volna, de ez valószínűleg a kis hitűségem, a rossz emberismeretem, és nem folytatom tovább következtében van így, hogy, pontosabban mondva, hogy volt így, hogy én el nem tudtam volna képzelni, hogy én a lányomtól kapok egy könyvet, arra való hivatkozással, hogy az őt anyámra és rám emlékeztette a mikettünk viszonyára. Így aztán megkaptam tőle Bart és Attila Unalom című könyvét, ami szerintem nekem is meg meg megvan. Az előszobában van viszonylag magas helyem, mert hogy az átolt terjedő rész az ugye fent van, a kával lent, karinti. És után jó idő volt... A lakás, illetőleg a ház két oldalát használtam és olvastam. 160 oldal maradt nagyjából Dunalmás után, és ezt tegnap az idő az elegendő volt ahhoz, hogy elolvassam. Számtalan egyéb dolog is fontos lehetett volna még a tegnapról, de ha egy dolgot kéne kiemelnem, az Bartis Attila Unalom című könyve volt, amihez még... Társul Pogány Gyurinak az a megjegyzése, hogy egy normális embermeri élete felét Új-Zélandon tölti, vagy talán ma még többet, mármint Bart és Attila. A könyvérzelmi értékét azonban alapvetően az adja, hogy a lányomtól kaptam, hogy valamilyen módon anyámra és rám emlékeztette, megtaláltam azokat a pontokat, amelyek nagy valószínűséggel ezt okozhatták, de ha nem veszek rossz néven, én ennél mélyebb elemzésbe nem kezdenék. Azt kérdezem Önöktől, hasonló mélységgel és őszinteséggel mi volt a tegnapi nap eseménye? 061 489 és 06 ma 2019. április 20. 6 án pénteken, 26-án pénteken, 6 perccel 7 óra után. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. És a helyzet az, hogy már is betette a lábát a Freud. Én végig, amíg olvastam a könyvet, azon gondolkodtam, hogy ennek a könyvnek miért az a címe, hogy az unalom. Erre most kapok a Krisztától egy SMS-t, hogy nyugalom. Én nem hiszem, hogy a műjelövezetemet jelentősen befolyásolná, tavolna, hogy valamiért azt a abban a hírben olvastam Martis Attila a Nyugalom című kisregényét, vagy regényét, hogy ennek az a címe, hogy az Unalom. De be kell vallanom, hogy egészen 7 óra 8 percig ma azt hittem, hogy ennek a könyvnek az a címe, hogy az Unalom. Még az utolsó oldalakon is azt foglalkoztatott, amikor a Pali megvádolja magát a Halott kém előtt, hogy hiszen ő ölte meg az anyját, amire a halott kém mondja, hogy hát lehetséges, hogy az ő tudatában ez van, de az édesanyja nem az ő keze által halt meg, független attól, hogy az a pia mennyiség, meg kréta, amit elfogyaszt, különböző okokból akár tetlegességre is vehette volna, és abba is belehalhatott volna az anyja, de nem. De tisztelt Bart és Attila, nem tudom, hogy változtat e bármit is az én műjelvezetemen, vagy könyvét én az Unalom címen rögzítettem, miközben a címe a Nyugalom. Ez aztán végképp rávehetné önöket arra, hogy önök is telefonáljanak. nulla hat egy 99 Jó reggel, nagyon jó, elnézést csak futás közben vagyok, egy kicsit lecsillapodtam most már, szóval nagyon jó, hogy a Kriszta megírta ezt az sms mert én is napok óta gondolkodom rajta, hogy szóljak vagy ne szóljak, ugye ez nyugalom és nem unalom, Már néhány nappal korábban is említette ezt a Kriszimet. Igen, de ez, ez most ez egy nagy hiba? Tehát mit csinál ön ne velem, éve. de mi csinál éve. velem, hogyha én a Lír királytól oda vagyok, és közben az a Magbet volt, miközben egyébként magát, a darabot értem, de magam sem értem, hogy miért lehetett ez a Lír király, amikor egyébként a Magbetről szól. És mit csinálunk hát. ezzel? Tehát, hogy ez most azon gondolkodom, hogy ez egy főben járó izé, vagy sem? Ön szerint? Hát, szerint. <hállt> Ön mit tenne ilyen emberrel, aki azt mondja, hogy az egni csillagokat olvastam, de közben valójában a nem tudom mit olvasott a, a de nem, várj, én nem két könyvet tévesztettem össze, tehát rosszul mondtam az én előbb igaz, a shakespeare -el igaz, is. Most, most tehát igaz, én igaz. azt a könyvet olvastam, amit olvastam, csak egész egyszerre más címet tulajdonítottam neki, valószínűleg Freud alapján, hogy miért felejtsük el a Shakespeare-t. fogalmam sincs, hogy én miért gondoltam, hogy ennek az a címe, hogy az unalom. Én így döntöttem. Annyira, annyira helyes volt, amikor először mondta, hogy is Unalom című könyve, elkezdtem, mint is olvasó. Elkezdtem gondolkodni, jó Isten, én nem ismerem azt a könyvet, hát unalmat utána kell nézni, de ezek szerint akkor nem kell utáni. De a nyugalom egyébként tényleg szenzációs, de ajánlom a vége színű könyvet, az még jobb. Jó, Igaz, nem elsősorban anyákról szól, hanem inkább apákról, de az sem baj szerintem. Jó, köszönöm. A Sestir úgy, ahogy Hompol pedig kap jutalomfalatkát. All és pictures bármilyen témában Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ma 2019 április 26-a van, és április dacárra a nyár. A hétvégén már megint tavasz lesz. Kettő perc múlva lesz, 418-06148-9099-90367-1161. Amit ne megtelefonálhatsz, ne holnapra. Jó reggelt! Jó reggelt üdvözöm. Hát a tegnapi nap folyamán volt a feleségem 70 éves, és nagyon sokan hívták, nagyon sokan keresték, és nagyon örült neki, én pedig nagyon boldog voltam. Mit kapott öntől? Kérnem szépen, jövő hétvégén lesz egy családi baráti összejövetel, és ott lesznek különböző meglepetés ajándékok, mi valószínűleg közös utazással és mi az idő, tehát ennek az egyhetes eltolásnak mi az oka? Ö, időpontegyeztetés. lesz lesznek? Hát olyan 27-en, barátok és rokonok. A hát, szép létszám. Igen, igen, hát figyeljen, de alatt a összejön. Ez hány éves házasság? Jövőre lesz 50. Legyen 60 -dik, 70 -dik. Tökéletesen jó. Csak kérdezség. egészségben? Így, egészség így, ahogy van, így ahogy van, nagyon szépen köszönöm. És ha van egészség, legyen még szerencsé is. Viszont halásra! -e és 0636771161 és akkor jöjjön a Honpol a jutalom Jó reggelt! Jó reggelt! Én a héten láttam a harmadik a földi Roberta. hát mindenkinek ajánlom, bár azért kell hozzá némi tolerancia, Itt többen elmentek a szünetbe, szerintem egy katastikus érmény. Hol? Hát a Radnóti játsza, de a, a, most ugye a, katon, a, a József Attila színázba, a Radnóti átépítés miatt. Ami furcsa is volt, mert ugye a Radnóti egy sokkal szűkebb közben, ott mutatták be, ez egy sokkal nagyobb tér, de nagyon jó megértés, szerintem fantasztikus köszönöm szépen nem tudom biztassam -e önöket mert ugye a jutalomfalat kert végighallgatná a honpalla, de önökre van bízom most neked úgy látom hatrát, bár vicces hogy erre is azt mondod, hogy ismered nyílna a szám és elmondanám hogy az nem nagyon lehet de kockás a buléd, és elalszik rajta a lusta a lelki ismeret Így elhallgatom, hogy ezt a dalt, de soha senki vég Nem haladtam el, tudnád az igazat, még rossz néven vennéd, hogy Ezt a dalt egy másik nőnek írtam Ezt a dalt egy másik nőnek írtam Na most neki már nem kell, és nekem sem, így ugorjuk is át a csaj Légy a magába, kivetkező következő, aki a múzsasságra hajt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 Ezt egy saját eredeti dalt, ami neked szól nagyon Ezt használt és gagyi, de sajnálnám azért kidobni az ablakon Bár én ezt a dalt egy másik nőnek írtam Ezt a dalt egy másik nőnek írtam Ezt a dalt egy másik nőnek írtam De ezt a Ezt a egy másik nőnek írtam Dalt, egy másik nőnek írtam. Ezt a dalt, egy másik nőnek írtam. Én egy állat, másik, a dalt, másik írtam. Ez a Hello. Azon gondolkodtam... Körülbelül 38 másodperc ezelőtt telefonált valaki, és ugye ez a jutalom falatkája. Lehet, hogy nem jó a fogalmazás, de semmiképpen se becsmérlő. Kedvességgel lett mondva. Géza beletelefonált, amikor először elkezdtem lejátszani, és aztán elkezdtem újra lejátszani. Még egy perc volt belőle hátra, amikor valaki telefonált. Nagyjából 50 másodpercnél vettem föl, azt mondtam, türelem csak. Le volt húzva a pótméter, és örök nem hallották. Arra voltam kíváncsi, hogy az illetőnek van-e 50 másodperc meg különös tekintettel arra, hogy elmondtam, hogy ez egy falatka. Nem volt. Szomorú vagyok. Tehát azon gondolkodom, hogy hasonló szituációban én vártam volna 50 másodpercet, de nincs hasonló szituáció. Minden esetre nem ajánlanám az illetőnek arra azt, hogy hívjon vissza. Bármire nem vagyok rá kíváncsi. Látt? néztem Runa, Egon és Gyurcsány Ferenc beszélgetését, és Dejavűn volt. Nem láttam még. Mindig másnap reggel nézem meg az esti beszélgetésüket. Olyan volt, mint már láttam volna. Hát hát, hogy néztem... Vagyok. És azt gondoltam, hogy bárkinek, műsorvezetőnek, riportalajnak befejezem a mondatát. Sőt, gyurcsai Ferencet Aradi Varga alapon lassan el is játszom. Uh -huh. És azon gondolkodtam, hogy Mér is tanácsolták el a dobrevet tőlem, illetve hát nem eltanácsolták, de még az április 8-ai választások előtt minden pénteken szerepelt, miközben akkor ugye a demokratikus koalíció semmilyen szerepet nem osztott rá, addig most azt mondták, hogy hát ez kizár dolog, hogy ő minden héten a kejfejancsi vendége lehessen, én pedig hát kényszerűen tudomásul vettem majd írtam neki még egy sms egy hónappal ezelőtt, hogy az utolsó négy héten a gondolja, amire mondta, hogy nagyon kedves vagyok, de nem áll Ami nem azt jelenti, hogy én biztos, hogy másképp beszélgetnék emberekkel, hiszen az is lehetséges, hogy más ki tudja találni az én mondataimat és most majd a tiédet. De én általában azban a hamis hitben ringatom magam, hogy ez nem feltétlenül van így. Tehát végighallgattam egy csomó tévé, egy csomó rádió műsorát, és permanensen az volt az érzésem, hogy én ezeket a beszélgetéseket már hallottam. Közös élményünk. Tessék? Közös élményünk. De, de ennek van oka mert hát az emberek, tehát egyrészt akkor az emberek miért beszélgetnek, ha nincs mondandójuk, másrészt, hogyha meg egymással szemben ülnek, és tehát egyszer csak ez olyan, hogy apukám mindig azt mondta ilyen szituációban, hogy játszunk, vagy hülyéskedünk. A hülyeskedünk ugye az, amit én látok a tévében, a játszunk az meg azt jelenti, hogy akkor ez egy nagyon jó fogalmazás, mert ugye nem azt mondja, hogy csináljuk komolyan, hanem azt mondja, hogy játszunk, vagy hülyeskedünk. Tehát azon gondolkodtam, amikor rosszul mondtam a Bart és Attila könyvét, hogy most nekem jól áll -e, vagy rosszul áll, hogyha kiderül, hogy én egy könyvet olvastam, ami nekem nem tudom még eldönteni, tetszette vagy sem, alapvetően az hat rám, hogy a lányom ajánlotta, de végig rossz címet tulajdonítottam neki, és aztán rájöttem arra, hogy ennek e, különleges jelentősége van, de az, hogy én ezt a könyvet unalom címen olvastam, annak plusz jelentés tartalma van, amivel Bartis Attila nincs is tisztában, e, és amitől én már nem nagyon fogok tudni szabadulni, mert a nyugalmat azt értem, az unalmat nem, ugyanakkor egyen mégis egyfolytában az foglalkoztatott a könyv olvasása könyvben, hogy függetlenül hogy amit olvasok, az éppen tetszik-e, vagy sem, de hogy lehet ennek a könyvnek az a cím, hogy az unalom, miközben kiderült, hogy nem ez volt a címe. Tehát bármi, tehát én azt látom, és ebből a szempontból a rádióműsorom az egy kivételes lehetőség, amit az Isten nyújtott, hogy két teljesen unott ember is tud egyik pillanatla másikra felszikrázni az egyik viselkedése okán, és kezdenek el úgy beszélgetni, vagy úgy hallgatni, ami mások számára is élmény lehet. Te amikor olvasol, akkor valamilyen hanghatást hallatsz? Tehát nevetsz, vagy morogsz, vagy valami? Ö, nem. Szerintem nagyon gondolmasan olvasok. Tehát kívülről semmilyen érzem nem látszik. belül zajlanak a dolgok. Mennyire emlékszel arra, amit olvasom? Hú, hát erre nemrég nem gondolkodtam elvejtől, hogy ez, ez kicsit olyan, mint az időskori demencia, hogy egy bizonyos korig elolvasott minden minden. Tehát térbelileg is emlékszem, hogy mit hol olvastam benne, és aztán egy bizonyos kortól felfele, mert még csak 30, nem is tudom, 5 leszek azt hiszem, de hogy már lehet erről beszélni, hogy bizonyos kor felett olvasott dolgok, azok már benne is keverednek. Egyébként az Umalom című regény is létezik, nagyon jó szintén ajánlom azt, Albert Moravia gérte. Azt is olvastam, de én nem gondoltam. Tehát ugy ugyanazon a címen, az egy külön kérdés lehetne, hogy ugyanolyan címen hány könyv létezik a világirodalomban, feltehetőleg sok. Igen, mi most éppen honlapadunk ki egy könyvet, aminek adtunk egy címet nagyjából egy hetes gondolkodás után. Majd kiderült, hogy más könyvnek is volt már ilyen címe. Bejelentkezett egy... Uh ufókutató, ezoterikus, nem tudom milyen szellemüldöző. De hol látta, között, hol látta, hogy ezen a címen lesz majd egy könyv? Felkerült valami ajánló valahol, és megkeresett minket azonnal, hogy ezt ugye nem gondoltuk komolyan, mert hogy ez az ő klasszikus 1994-es könyve. Úgyhogy egy alcímmel kellett kivédenünk, bár egyébként ilyen van, tehát hogy én már szerkesztettem olyan könyvet, aminek ugyanaz volt De a címe, águl már a címe. mi a címe? Mi a címe? A mostaninak? Igen. Párhuzamos univerzumok, képzelet és tudomány. Áj, a képzelet és tudomány lehet utólak hozzáélesztő, vagy az egész ilyen hosszúságú cím? Nem, nem, azt már eleve oda tettük címnek, csak amikor az egyik szerkesztő elkezdett pánikolni, mert még kevéssé ismerős a képzkiadás világában, hogy úristen ebből baj lesz, akkor ezzel nyugtattuk meg, hogy eleve nem lenne baj, de az alcím az egyébként is a dolgot ezt De mi az alcím? Ez a képzelet és tudomány. A cím, de, cím pedig a az, hogy párhuzamos univerzumok. Tessék? A cím pedig az, hogy párhuzamos univerzumok. Így van, így Amivel, van. Amilyen címmel 1994-ben egy nagyon híres ufókutatónak már megjelent Magyarországon könyve. Kevésbé híres, de ufókutató. És akkor Mert elnézést kértél? Oké, de elnézést kértél? Mert te egy udvarias tipo? fiú vagy, hát az illetőtől. Ö, nem engem keresett meg, hanem egy másik szerkesztő, de hát ezért nincs, nincs mit elnézést kérni. Tavaly jelent meg, úgy a kiadónál az orosz napló című könyván a politikosztajától, amely címmel egyébként már megjelent a Steinbecknek egy, egy ilyen úti beszámolója Oroszországról van ilyen, -e, hogy két könyvet ugyanúgy hívnak. Ez az emberi képzelet szegénység? Hát ugye, én pontosan erről beszélek, hogy valószínűleg az Unalom címen is van egy pár könyv, és talán a Nyugalom címen is van egy pár könyv, de vajon ez az emberi képzelet szegénysége, vagy épp ellenkezőleg, mert a lételviselhetetlen elviselhetetlen könnyűséget címmel viszonylag ritkán adnak az emberek könyvüknek címet, hanem ilyen egész egyszerű címe van: A Filipov, a Benyó, a Hompola, a Fiala, és itt tovább Budapest. E, és nem pedig olyan, hogy a Léte elviselhetetlen mert az egy bizonyos kor alatt és bizonyos kor felett egy kor bizonyos kor felett olyan izé, olyan flinc -flancos. Hát ez egy érdekes kérdés lenne, hogy, hogy hány évnek eltelni, hogy beteljen az összes szó, amit címnek lehet adni. Ez ilyen Eszterház is lenne. Szerintem arról van szó, hogy vannak olyan szavak, amik sűrűek, és különböző különböző gondolati konstrukciók az ugyanúgy illenek, mint címek. Ezzel el szoktam gondolkodni, hogy, hogy életünkben elolvasunk x ezer könyvet, miközben nem ismerjük a világ, nem tudom, 200 nemzetének teljes irodalmát, és hogy vajon hány unalom című regény lehet mondjuk, nem tudom én, szingaléz nyelven, meg Kóreában, meg olyan, olyan, olyan országokban, amiknek az irodalmát egyáltalán nem ismerjük. De most önző De... módon vissza akarok menni az ATV-hez, Róna és Gyurcsány Ferencsel, és azt kell, hogy neked jó. mondjam, hogy én valami ritka szerencsés ember vagyok. Valami egészen ritka szerencsés. Mert ma a magyar médiában egyedüliként el tudom érni azt, hogy következmény nélkül, vagy következménnyel, biztos következménnyel, hogy arról beszélgetek, amiről akarok. Tehát, hogyha én például Ugye mi általában politikáról szoktunk beszélni, de ma könyvekről beszélgetünk. De Gyurcsány Ferenc, ha netán véletlenül fölhívna vagy én felhívnám is, lenne valamilyen aktualitás, de valaminek okán mégis a Nyugalom című könyvről beszélgetnénk, akkor nem lenne a fejem fölött egy ember, aki azt mondaná, hogy még egy ilyen, és én ide soha büdös életbe bennem teltem a lábam. Ilyen a mai magyar médiában, mondhatnék konkrétumokat, de most megkímélem. Az összes más vezetéknével rendelkező embert, mint akit nem Fiala Jánosnak hívnak, uh, ilyen lehetősége senkinek nincs. És hogyha ehhez a civil rádióban kell műsort vezetni, hát annak kurvára nincs jelentősége, ami is a 14-en aliaknak nem fölött, és igen korlátozott mértékben ajánlott. Szerintem akik uh, kitartó hallgatóid. Uh, De ne, ez nem rólam szól. Az a kérdés, tetszett. hogy vaj. Igen. A, a műsorodról szól, tehát hogy én azt akartam mondani, hogy szerintem pont azért hallgat, nagyon sok ember, aki hallgat, mert nem lehet máshol engem érdekelni az, hogy hajnali uh, 7 órakor, uh, vagy nem tudom, mikor szokott lenni, de mondjuk az első mit olvas, aki nem csak politikus. De nem hallgató, csak ez, és... figyelj, annak idején, amikor még a lányommal együtt lakta, akkor a lányomról utólag ide, de akkor is bevallotta, hogy amikor én valami ismeretlen okból hajnali háromkor úgy döntöttem hogy menjünk el a, a legközelebbi benzinkúthoz, mert ott nem tudom, mit lehet kapni, ami otthon nincs, akkor a lányom, aki egyébként kivonszolhatatlan volt a lakásból, azt mondta, hogy azonnal. Ez azért is az az... Igen, ez azért is jutott az eszembe, mert a hajnali háromkor keltem. Aha. Valahogy, hogy kipattant a szemem, a honpola miatt, egyedül a honpola miatt nem kezdtem porszívózni. Mert a honpola ah. azt mondta volna, hogy ez annyira antiszociális magatartás, de nem sok hiányzott. Nemrég tudtam meg, hogy a németeknél az egyik legdurvább becsmérjő szó az a, az szociál Ami szerintem nagyon sokat mond hogy Magyarországon ez elképzelhetetlen, hogy ez miért akkor az hitok szó. Németországban nem. Láttam nyomát, hogy korán keltél egyébként. Jézusom, most hol lett látta annak nyomát? A, a Facebookon. Igen? Én is korán kellő vagyok, de azért egy órával utánat keltem. De mi a Facebookra mit csinál? Ja, Igen, azt föltöltöttem valami izét. Ott szoktál jegyzetelni. Igen, ott szoktam jegyzetelni. akkor f... láttam, hogy valami brutális időben ö, posztoltál ki valamit. Igen, és emlékszem már rá. Nem csak a, a, a nyugalomra még emlékszem, de hogy oda, amit írtam ki, azt egyáltalán nem. A, vagy a madárvészről, vagy a következő. Nem tudom, már valamelyik ilyen helyig írt. most megnézem. Izgulsz a szombati esemény miatt? Nem, nem. Úgy várom, mint a karácsonyt. Teljesen összesítem. <gül> Akkor mesérdelmi az? De se... Akkor mesérdelmi az? Szerkesztettünk két szerkesztő kollégámmal a Magyar. Ugye jól mondom? I, körülbelül, körülbelül igen. igen. Igen. Igen? Tehát szerkesztettünk egy tanulmánykötetet, amelynek az a koncepciója, hogy uh, az akadémiai világban többé-kevésbé ismert, vagy akár világhírű tudósok, uh, Fontos és bonyolult tudományos kérdéseket úgy próbálnak meg közelebb hozni az olvasókhoz, hogy ezeket összekapcsolják ismert popkulturális művekkel, mondjuk a csillagok háborújával vagy a trónok harcával, és szerintem elképesztően jó lett a kötet. Nem tudom, hogy előnyére válik, vagy hátrányára, de én is írtam bele, de nem az én tanulmányom a legjobb, azt is Ha már popkulturális dologról van szó, akkor belehallgattam legutóbb, Csepei Adriennek a Popfilter című műsorába, amely állítólag bekerült a fidélióban az 50, nem tudom, legbefolyásosabb műsor, vagy legbefolyásosabb ember, hát én ennél benfentesen értelmetlen csevegést a Liverpool uh, himnusz alapján én értettem, de engem kiütött a frász ettől a műsortól, most már nem először, mert valami, tehát van, tehát először is a csepei, akinek van egy teljesen normális hangja, de mégis csipogni szeret, úgy csipog, mint valami csibe, uh, egy némileg csipogásra bír, bízva mindenkori sajápin hangú beszélgető partnereit, amiről beszélgetnek, az is ilyen csipogásra alakul, és az egésznek lesz egy ilyen budóár jellege, ahol az az érzésem, hogy nekem nincs helyem, miközben maga a beszélgetés még érdekelne is talán, de maga azok a külcsini elemek, amelyek megjelennek bennem, kár, hogy a csepei műsorának nincs egy szerkesztője. Egyáltalán milyen érdekes dolog, hogy a szerkesztő, mint olyan és akkor visszatérünk hozzád, aztán elköszönök, mert a napvalós is már nagyon kényes a pontoságra. Szóval, hogy e, e, proforma van szerkesztő, de defaktó nincs. Te milyen szerkesztő? Ö, hát nem tudom, nem, nem kell megkérdezni, eddig, eddig nem hallottam rosszakat. Inkább szerkesztő, vagy inkább bíró. Tessék? Inkább szerkesztő, vagy inkább bíró. Hát inkább olvasó. Szerintem a jó szerkesztőt olyan, mint a jó pénzügyminiszter, hogy akkor jó, hogyha a közben utálják, utolat pedig szével néznek vissza rá. El kell, hogy Jó, szerint. Jó, hogy Filipov Gábor hallottak. Jó reggelt, lehet? Különböző dolgokról beszélgettem a Filippovval önállott. Navrosi tibor van a túloldalon. és közt az, közt az egyik az volt, hogy néztem egy tévéműsort, egy politikai műsort, de előttem hallgattam rádióban is műsorokat és baromira untam alapvetően amiatt, mert előre tudtam, hogy miről fognak benne beszélgetni, és azt mondtam a Filippovnak, hogy én milyen szerencsés vagyok, lehetséges, hogy totál unalmasabb beszélgetek emberekről, tehát emberekkel, tehát ezt nem nekem kell megítélni, de nincs egy olyan kényszerem, hogy a navracsicsal csak és kizárólag az unióról lehet beszélni, mert egyébként jön valaki, és ráüt a kezemre, vagy a navracsics, vagy a felesége, vagy a főnöke, vagy a hallgató, vagy az én főnököm, hogy letértem a kötelező nyomvonarról. És más esetekben ez, ez azért, azért van, mert ráütnek a kezükre, hanem egy ilyen szellemi kényelmesség az, hogyha meglátják, hogy... Jól beszél, szerintem eszükbe se jut. Én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen kisebb energiafelhasználás. Hát nem, nem, csak nem csak az, az valószínűleg, valós, tehát néze, azért én azt nagyon bírnám. Hogyha egyszer, mondjuk a, nem tudom, most éppen van, -e, most nincsen, meg Kínában van ugye a miniszterelnök úr, de ugye a szokásos péntek reggeli interjújakor egyszer csak nagy Kati azt mondaná, hogy ne haragudja a miniszterelnök úr, de nekem el kell mesélnem, hogy, ön, hogy mi történt velem tegnap, és akkor azt mondja neki Orbán Viktor, hogy Katikám, Meséljen. És akkor egyszerre csak ott ül a fél ország, beleértve a teljes politikai sajtót, hogy most majd megírják azt, hogy mit gondol a miniszterelnök úr a következő hetünkről, és azzal, mint egy itiner, biztosít a számunkra. Nem tudnak mit írni, mert tátott szája hallgatja Orbán Viktor, amit Nagy Kati mond neki, majd Nagy Kati azt mondja, hogy ne haragudjon, de most jön a következő riportal, hogy sajnos most önnel ennél hosszabban nem fog tudni elbeszélgetni, és azt mondja neki Orbán Viktor, hogy semmit nem mulasztottak az emberek, fantasztikus volt. Ha legközelebb is hasonló történik önnel, akkor is tegye ezt ugyanezt meg. Na most képzelj el, hogy ebből milyen elemzések születnének, hogy mindez miért történt, hogy milyennek a mögöttes, mozgató rúgó. Itt meg egy pillanatra. Én... Azt árulja el nekem, hogy Magyarországon születne, vagy bárhol máshol, ahol egyébként járatos Hoppa! <gül> Ez nehéz Pedig fontos, hát igen. Mondom, hogy Magyarországon, persze. Hát mi más mondhat ilyenkor az ember, persze. Itt élne, egy hallott kell, igen. Jó, csak van bennem az életkoromat meghazottulam valami Iszonyatos berzenkedés, hogy felrúgjak olyan korlátokat, amelyeket egyébként magunknak állítunk, panaszkodunk rá, de ennek dacára továbbra is ugyanúgy viselkedünk, és nem értem az okát. Tehát érti, ez is olyan, olyan, mintha egy beszélgetés egyébként 10 perces lenne, de csak 5 perc mondandója van. Egy másik beszélgetés meg 6 perces, de 12 perc mondandója van, és az ember egyszer csak azt mondja, hogy ne ragudjon, de magával nincs mire tovább beszélgetni. De itt van egy ember, akinek tudja, hogy kevés lesz a 6 perc, nem lenne kedve helyet cserélni vele. Hát tudja, hogy megsértődne a másik, miközben ő is érezni azt, hogy az ő mondandója véges, és már lejárt, de mégis hogy veszi a bátorságot a másik magának ahhoz, hogy most 4 perc nem fognak udvarjaskodni a nagy nyilvánosság előtt. Ez, ez így van, de én ezt inkább, inkább általános emberi mint nemzeti különösnek. Ó, nem, nem, nem, nem, nem, nem is gondoltam, tehát ilyen karakterisztikai Igen. szempontokat, karakteriológiát nem gondoltam köré. Igen, szerintem ez így lenne. Mondjuk, ha Tereza mélybe menne a a vasárnap reggeli BBC beszélgetős műsorba és ott közölnék vele, hogy bocsánat, ez most annyira unalmas, amit most mond, hogy inkább a következő műanyagfőcsöntük is iparosan beszélgetünk a piaci átrendeződésről, Valószínűleg Terezem is megsértődne, és hétször már megbukna a parlamentben, mert az ellenzék egyértelműen azt követelné, hogy hát ha ennyire nincsen tekintélye, akkor mondjon le. Tehát inkább a hatalom tekintélyi vonásaival lehet ezt a nem? Nem tudok jól válaszolni rá, mert azt kell, hogy önnek mondjam, hogy közben, meg az a képtelen szituáció alakult ki, hogy én tudok úgy létezni egész nap, hogy a teljes beszédtartományomat a műsoromban költöm el, mert utána egyedül vagyok otthon, bíbelődöm a dolgaimmal, zenét hallgatok és jobb esetben olvasok. Igen. Mint egy Egyébként Igen. meg reggel kijövök, és olyan vagyok, mint valami kávéházi ember, de ez is egy rossz szöveg, mert nem kávéházi ember. Boldog-boldogtalat leszólítok. Um, Egyedül Igen, a pszichiáterem az, aki azt mondja, hogy teljesen jó úton haladok, de ennek különböző okai vannak, de azzal most nem szórakoztatom, de alapvetően az emberekkel való a közvetlen környezetemmel való érzelmi kapcsolatoknak a fejlődését látja, alapvetően három ember tartozik ebbe, bele három nő, de most nem részletezem. De nem egy, nem egy promiszkuitási történet az, amit itt most elhallgatok. Nekem eszembe jutott valami, Ezt ismeri azt a, szerintem a Youtube-on most is fönt van, egy kb. 5-6 évvel ezelőtt voltam, amikor a BBC reggeli adásában az Apple-nek Apple valamilyen piaci, azt hiszem talán az, hogy letölthető vagy ilyen streaming szolgáltatást vezet be, vagy valami ilyes, nem tudom már pontosan mi volt, és ezzel kapcsolatban egy szakértőt hívtak meg a reggeli adásba, de tévezésből, az asszisztens az előtérben várakozó taxisofőrt hívta be ezt, ismeri? <gül> nem, a Latmantamás jutott az eszembe, akiről a berebes azt hitte, hogy valami egész évben foglalkozik, de figyelek, igen. De, de... Igen, hogy ahogy ott kiderült, ott az első mondattal kiderült, amikor, amikor a berebes közölte, hogy, eh, hogy most pedig a magas vagyomásról vagy nem tudom Valami ilyen véges mondta, hogy a latom, hát hogy bele, taxis... ugyan nem. Igen, ezzel szemben a szakszis helyt állt. Tehát hogy megtalálható az interneten. Igen. Ő elmondta a saját személyes tapasztalatait, mert megkérdezte tőle a riporter, hogy hát mégis önnek mit jelent ez, hogy az Apple vezetés az új és a maga módján megpróbált elmagyarázni, Szerintem ez egy jó dolog, mert ő, ő korábban is szokott letölteni zenéket, és így könnyebben hozzá. És el, Tehát. Azért nagyon jó az a jelenet, előzés, mert... Az, akinek egyébként ott kellett volna lennie, az közben hol volt? Nem, nem tudom, hogy hol volt, nem tudom. Hmm. Már ennyire nem emlőszem, mert 5 évvel ezelőtti történet is azóta hmm. nem is láttam. De nekem két szempontból ragadta meg akkor a figyelmemet. Egyrészt az a, az a számomra lenyűgöző emberi erőfeszítés a reporter oldaláról, aki fokozatosan jön rá arra, hogy ez nem az az ember, Akinek ott kéne lennie, de próbál egy valami értelmes beszélgetést kialakítani. Mégsem volt az neki azt, amikor erre rájön, Most akarod gyakorolni. ez maga ki, igen. Én. Másrészt pedig a, a másik erőfeszítése. A taki, aki szintén helyt áll, igen. Tehát ott ül a tévében, érzi, hogy életen nagy pillanat, hogy ez tesz, életlenül ugyan, de meg de kell ragadni ezt az alkalmat. És egy csodálatos emberi, egy nagyon-nagyon szép emberi jelenet, nekem nagyon tetszik. Ami, ami sokat elmond, hogy mennyire képtelen helyzeteket tud előidézni az élet. Úgy, hogy utána egyébként aztán gondolom, hogy meg voltak a felelősök, lehet, hogy azt a szegény asszisztást. Lehet, a nem, mert pont azt akartam önnek mondani, hogy szerintem ez kit mert most sok mindenről lehetne beszélgetni, de két dologról szeretnék ennek kapcsán megemlékezni, és nem szeretni, ugye az öndicsére büdös, tehát nem magamról fog beszélni, bár nyilvánvaló ott van benne. Az egyik a világ, tehát valamiféle nyitottság, de a másik, ami a nyitottságot teljesen összefügg, az a kíváncsiság. Tehát az, hogy egy ilyen szituáció létrejöhessen, azon kívül, hogy valami malőr történik. Két ilyen esetről tudok beszámolni az én életemben Egyszer behívtak engem a szituációban, az másfél évtizeden lehetett, amikor engem az orosz Józsi, aki azóta már réges-rég konnatában dolgozik egy egyetemmel, meg akart putcsolni, talán a Budapest rádióban, és egészen másokat akart a reggeli műsorba ültetni, és akkor én még egy olyan érdekes személy voltam, akiről nem tudom, a Bors, meg különböző ilyen lapok írtak, és meghívtak a napkeltébe. Ez egy szombati napon volt, a Szilágyi János volt a műsorvezető, és már beszélgettünk 8 perce. Én egy kicsit csodálkoztam, hogy mindenről beszélgettünk, de az, aminek kapcsán én azt hittem, hogy beszélgetni fogunk, az egyáltalán nem került szó, és egyszer csak rám nézett 8 perc után a Szilágyi nagyjából érzékeltetve, hogy hát a mi beszélgetéséből olyan nagyon sok már nincsen hátra, és azt mondta nekem, hogy Jánoskám, téged tulajdonképpen miért is hívtak ide? <sítható> És, hát azt, és azt kell, hogy mondjam, hogy a Szilágyi tudott olyan lenni, hogy ez egyáltalán nem állt neki rosszul. Volt olyan szituáció, de van olyan szituáció, ahol valakinek ez rosszul áll, de a nem állt rosszul, és hát soha nem fogom elfelejteni. A másik, az ennél még döbbenetesebb volt, igen, volt egy fizetős show-című műsorom a Satellit Televízióban, amelyben én egy párját ritkítottó voltam, tehát én azért a médiának nagy úttörője voltam, az egy másik kérdés, hogy tehetség, vagy tehetségtelenség, vagy pech alapján egy sor dolog nem sikerült, az volt az, az, volt az elf, hogyha valaki befizette magát, mindenki eldönthette, hogy mennyi pénz, ez egy, egy élőadás volt, akkor bármit előadhatott, és én pedig úgy dönthettem, Uh, pimosz módon, hogy hát ez olyan szörny ez a produkció, hogy hiába fizetett olyan sokat, mégse fejezheti be, vagy épp ellenkezőleg keveset fizetett, de annyira érdekes a produkciója, hogy én még szívesen nézném. Uh, a, a műsor alapvetően sok mindenbe belebukott, de alapvetően abban, hogy nem volt elég nagy a felhajtó ereje, és viszonylag nehéz volt embereket szervezni rá, de ami készült addig hihetetlen élmény volt, és ebben a műsorban fordult elő, amelynek akkor már talán volt bár nem vagyok teljesen biztos benne, a környezeten jobban tudja, de tehát a, a műsorból is sikerült a rádió műsorból embereket hívni, egyébként a tévéműsor, ami elvileg ugye nagyobb nézettség, aznak kellett volna a felhajtóerőt biztosítani, és ott volt egy ember, aki előadott valamit, majd e, egy negyed óra múlva jelentkezett valaki, e, aki akit valami egészen impertinens módon elküldtem a francba, mondván, hogy ő már negyed órája valamit előadott, és hogy gondolja, hogy az is szörnyű volt, hogy én most még egyszer lehetőséget biztosítok a számára, majd a műsor végén az illető oda jött hozzám, és azt mondta, hogy ne haragudjak, de volt egy ember, aki nagyon hasonlított rá. Ő, aki konkrétan akkor jelentkezett, ő semmit az igényett a világán nem mutatott be, és akkor hirtelen megláttam azt a másik embert, és rájöttem, hogy én úgy küldtem el valakit melegebb éghajlat, hogy közben egyáltalán nem csinált ilyet, de azt mondta, hogy hát annyira tiszteli az én tevékenységemet, hogy ő nem akart szólni, hogy én összetévesztettem valakivel, mert ő még a büdös életben hasonlót nem tett, és nagyon is magát meg, retteget, hogy majd mit fog. Szóni ez a családja, de hogy abban a kerülne, hogy még megbukni se tud, mert elküldöm őt, hogy hogy lehet olyan fegyelmezetlen, hogy kétszer jelentkezik egy műsorban, amikor egyszer már leégette magát, hogy én ott álltam, mint tehát, ott égtem, mint a nem tudom műsor, és mondtam, hogy hát elnézést kérek, hát ha gondoljak akkor legközelebb mondta, hogy szó nem lehet, hogy még egyszer hogy valaki így elküldi őt amikor, hogy... de egy életre elvettem a kedvét attól, hogy tévében szerepelje, de soha nem fogom elfe a tördeltem a kezemet, de hát nem tudtam már mit tenni. Most ezek a dolgok, hogyha az ember egyfolytában szabálykövető lenne, hát ezek nem tudnának bekövetkezni. Ez, ez, ez így van. Mintha nekem, nekem ilyen, ilyen tapasztalataim nincsenek. Nekem inkább olyan tapasztalataim vannak, amióta biztos vagyok, hogy az újságírók, akik velem szemben állnak, köztük időnként egészen jó nevű médiumok már Magyarországon jó nevű médiumok újságírói is, akinek fogalmuk sincs arról, hogy ilyen valójában, ki, nem, már nem a nevem mi, hanem hogy milyen pozíció, ki vagyok én, mit csinálok. De miért állnak akkor önnel szemben? Tehát, nem oda küldik, mert vagy adott esetben olyannal is találkoztam már, aki Európai Unióval foglalkozó újságíró, és lövése sincs arról, hogy mi a különbség az Európai Parlament és az Európai Bizottság között. Ugye a a, a kedvem az, nagy és Tibor beszélgetek az Európai Parlament Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának elnökével, ami ugye megint nem az Európai Bizottság. Tehát, és a, a, ez, amikor egy élőadásban van ez mert, mert hogyha a felvétel van, akkor tudom mondani, hogy akkor egy percre meg, én nem az vagyok, hanem ez vagyok. Eleinte még szoktam érteni. De amikor élőadásban van az ember, akkor ez egy nehéz most. Járta az okos tojást, és mondja a riporternek, hogy hát elnézést, én nem az vagyok, és rögtön meg akasztja el egyébként. Tudom, hogy most meg fog bántodni, de nagyjából az jutott az eszembe, Farkas Erika, aki a Farkas Gyűrűnek az és még most is van műsora a Magyar Rádióban, egyszer szilik Katalanynak azt mondta, nem tudom minek alkalmából, hogy ő egy rózsaszín ruhában jelent meg valahol, amire ránézett, hát ránézett, hát ugye ez nem tudhatom, mert rádió volt, Ö, az történt, hogy azt mondta neki Szili Katalin, nem rózsaszín, májva. Ön, ön kijavított a. a nem, nem? Hát Meghagyta abban Nincs a hídben? jelentősége. Hát úgy gondolom, hogy a végül is persze nekünk ilyen nagy jelentősége, van, nem parlament hanem bizottság, stb. Többi, többi. De valószínűleg rádióhallgató szempontjából a éppen Kruppik Púcsó, Autacsoport. Jó, ja, de ezzel óvatal kell bánni, mert a havas herikről volt köztudomású sajnos, mert azért van egy határa annak, ami az embernek jól áll, valakinek azt mondta, hogy tudom is, én ő ezzel foglalkozik, mire mondta az illető, hogy ő nem ezzel foglalkozik, és volt a heriknek időnként olyan hangulata, azt mondta, hogy nem mindegy, és akkor az, ezzel az emberben megállt az ütő. Anyukám volt nem. még ilyen. Ö, egyszer volt, amikor élőadásban kénytelen voltam kiavítani egy dolgot, ez napkertében volt, amikor a riporter, ez Románia eh, EU csatlakozásával kapcsolatos szavazásnál volt, én még nem voltam országgyűlési képviselő, és a riporter azzal vezette fel élőadásban, azzal a frappáns mondattal, hogy tegnap szavazott az országgyűlés Románia Európai Uniós csatlakozásáról. Vendégem Navratis Tibor, jó napot kívánok, ön hogy szavazott? És erre kintre mondtam azt, hogy én nem vagyok országkérdési képviselő. És pillanat pillanatán elfogyott a beszélgetés, úgyhogy zavart keresgélés a papírok között, és ugye, igen, akkor elnézést, és próbálj egy másik témát keresni. De itt, itt fontos volt szerintem a helyreigazítás, hogy mit mondjak, hát hogy szavaztam, nem voltam a képviselő. De egyébként nem szoktam ilyenkor, ilyen esetekben helyre igazítani vagy szólni, hogy ez nem, az nem én vagyok, hanem én más vagyok. Igen, a Nagyboldizsárral volt ilyen, és a Pálfi valaki talán még most is valahol nagykövet, hogy rosszul mondta a nevét, és a magyar-szlovák volt valamilyen szerződéskötés, és nyitóanyag volt a déli krónikában, és rosszul mondta a Nagyboldizsár nevét, nem módosított, a nagyboldizsár nem mondta, nem. hogy őt nem így hívják, de úgy reagált a névtévesztésre, hogy minden kérdésre fél másodperces választ adott, és a negyedik kérdésnél kifogyott a kérdésekből a pálfi, mert nem bírta ezt a tempót. Egészen páratlan é. szituáció volt. É. Hát, akkor az embernek még a, a, ugye az a dözés, hogy pokollá változtatja az interjút, vagy pedig a pedig a, a nem tudja a pokollá változtatni, mert elvileg a, bá, mind a két félnek ott van az a lehetősége, mint amit ön mondott az Apple-ről. Tehát, tehát a vitrai volt az, aki adott esetben azt mondta egy bizonyos szituációban, amikor gyöngyözött a másik homlokkal, de lehetséges, hogy csak a beszélgetés volt unalmas, hogy elnézés, ne ragudja, nem akarná levenni az a kóját. És ezzel az egyetlen mozzanattal lehet változtatni egy szituáción, és ez a mai világunkból olyan mértékben hiányzik, miközben egyébként most is gyöngyözik embereknek a homloka, de nincs. nincs tehát valahogy. És alapvetően ez nem azért van, mert nem figyelünk egymásra, hanem valami érdektelenség van, ilyen, ilyen gyárakként beszélgetnek emberek egymással, és egyszer csak nem mondja a másiknak azt, hogy ne aragudjon Gyurcsány úr, ne aragudjon Navracsics úr, de ez engem baromira nem érdekel. Nem lehetne, hogy olyan dolgokról beszéljünk, ahol nem tudom előre kitalálni a mondatát. De igen, ebben igaza van, de ez, ez nem egy ilyen egy fajta érzet, hogy hogy jobb tartani magunkat a megszokott szituációkhoz, mert váratlan helyzetben ki tudja... nem, nem tudok válaszolni, mert legutóbb arra emlékeztettek, hogy állítólag a nézettséget vagy a hallgatottságot Ez biztosítja, és én ne akarjak változtatni a szokásokon, mert ugye ez nagyon sokszor egyébként összefügg azzal is, hogy beszélgető partnerei az embernek milyen mértékben vannak tisztában azzal a dologgal, amiről éppen beszélgetnek. Tehát amikor egy ilyen zavart papírkeresés van, de vannak olyan feltételezések, mert szerint semmilyen papírkeresése nincs szükség, mert az a valóság, amit egyébként a műsorban szereplő valóságnak gondol, és hogyha ez egyébként nem fedi a valóságot, akkor abban a mégis csak az a valóság, amit az illető gondol. És ez, ez ugye nem egyezik azzal, a világgal, eh, amiben én nevelkedtem, mert attól, mert attól, mert beszélgetünk és trécselünk, attól még a tényhűségünknek van jelentősége. Abszolút, és, és nem kizárt, hogy, hogy ugyanaz előzetes felmérések azt mutatják, hogy a X téma hozza a nézettséget, de hogyha elkezdenek Y témáról beszélni, ez meg lehet, hogy még nagyobb nézettséged. Nekem meg... az ellenkező, engem az ellenkezőjéről akarnak meggyőzni. Értem, értem. Hát ez, ugye minden mérnek már már, az ember viselkedésének minden mozzanatát kezdjük szépen lassan mérésekkel feltérképezni, és ez ilyen gépészeti megoldás. csak így, így aztán kísérletezni egyáltalán nem lehet, mert a kísérletezés szakaszában azért úhatatlanul más Ez, az azért, ez ilyen gépészeti megoldásokat eredményez. Tehát megmondják, hogy a fókuszszoport azt mutatta, hogy erre a szóra, erre a témára, erre az emberre mennek az emberek, akkor ezt tessék alkalmazni. És akkor de Ki ha kocka, már újságíróról van szó, ö, olvastam a politikó összeállítását, amiben ön is szerepel, többet is olvastam ilyet, az egyébként Evidens, hogy a politikó dolgozik olyan magyar újságírókkal, konkrétan, itt egyébként Gergely Marciról volt szó, akivel e, éppen tegnap beszélgettem, e, vezetőszerkesztője a HBG-nek, akit egyébként abban az országban, ahol él, elkönyvelnek valamilyennek, miközben a politikót meg másnak könyvelik el? Ez hogyan van? Nem tudom. A politikót minek könyvelik el? Hát a politikó az alapvetően nem egy, nem egy, egy jobboldali, beállítottságú ö, tájékoztató eszköz ott Brüsszelbről. Szerintem nem. nem. Nem? Nem tudom. De én azt sem mondanám rá, hogy baloldali. Ez egy amerikai tulajdonban lévő, mélyen piacorientált, érdekes cikkeket akar írni. Ö, én nem tudnám besorolni. Biztos... biztos a különböző pártokhoz tartozó emberekkel beszélnek, akkor különböző ideológiai definíciót születnének, de én, én így olvasva most már négy éve folyamatosan, ugye azóta van aztán politikó, mert előtte volt a European Voice, ami az ikonomistos, ikonomist csoportok tartozott és a teljes ez az amerikai politikó csoport, akik megvették. És uh, én, a, én középen lévőnek tartom, néha van, amikor jobb oldalon tűnik, néha van, amikor bal de de ahogy látom, a... általában az ő orientációjukat sem nagyon befolyásolják ideológiai... Vannak témák... De ahogy látom, dolgoznak ezek szerint vendégszerzőkkel, tehát nem feltétlenül saját újságírókkal. Igen, igen, igen. Már most Magyarország volt, ugye engem azért keresett meg a politika egy ilyen hogy Magyarország lesz a, a vendége, vagy a, a nem tudom, a, a speciális tartalma ennek a, a, a kiadványuknak, vagy a tüksorozatuknak, és még magyar biztos válaszolják nekik néhány kérdésükre. De más országgal is volt már ilyen. Az honnan derült ki 44-dik? Addigra már tudta? Én akkor láttam már egy technikai listát, igen. A nem tudom, 44 vagyok-e most is, vagy nem. Az érdekes lenne, nem, hogy 44 volt a múlt héten, de most már a 39-dik. Nem, majd... nem tudom, hogy a, tehát akkor éppen asszom a 44 voltam, de az még nem, az nem a leadott lista volt. Én de jó lenne, lenne nem, hogy az ön az olyan lenne, mint egy ilyen slágerlista. lista Hát vannak, hm. olyan, vannak olyan országok, ahol, ahol nyitott listák vannak, ugye, az ahol van jelent? egy lista, az az, hogy van egy lista, már Magyarországon ugye az van, van egy lista, és az ember bex be szeret egy karikára, és akkor ő nem tud változtatni, sorrendben. De több olyan ország is van, sőt az Európai Parlamenti Választásokon szerintem többségében vannak azok az országok, van a lista, és a választó maga nem csak egy adott pártra szavazhat, hanem a párt listáján szereplő embereket rangsorba is állíthatja. átalakíthatja. Átalakíthatja mm. a listát. És azok kerülhetnek be, akik a legtöbb szavazatot, a legelőkelőbb helyezéseket, legtöbb előkelő helyezést érték el. Azért ez nagymértékben átalakítja a listás szavazást is. Hát ez nem Magyarország ma. De nem, nem Magyarország nem. tegnap se. Tehát ez most nem... Nem, nem, nál, nem. Nálunk mindig is az átista volt. Ingen. Igen. Azt véletlen tudja, hogy ez hol van ilyen, vagy most nem akar hasonlni? Nem, Na, nem akarnék most. Most nem akarné. De most nem vagyok benne biztos, hogy Nem tudom. Nem, most nem mennék nem, be. Inkább Jop. nem mennék be. Lengyelországban ilyen van, Ugye emlékszem. Például. Ez nagyon érdekes. De sok országban van ez így. Most éppen hogyan látja az uniós választások jelentőségét egy hónappal az esemény előtt? Én most is úgy, ahogy e, arról nem emlékszem beszéltünk, nekem a magyar szemlében megjelent egy tanulmányunk arról, hogy én szerintem most nagy van arra, hogy ez lesz az első jelentős európai parlamenti választás. Jelentős persze relatív, de olyan értelemben jelentős, hogy én jó esélyt látok arra, hogy az eddigi európai parlamenti választások közül a legmagasabb részvételi arányt hozza, és egy, és egy sokkal nagyobb média érdeklődést is választó polgári érdeklődést is hoz, mint az eddigiek. Elnézést elkerült a fiajállam, itt van előttem most már legközelebb olvasom. Itt van az első jelentős európai parlamenti választás elé Navracsics, Tibor Akkor nem beszéltünk róla. Aha. Jó, én sem voltam, mert biztos, hogy beszéltünk, nem. Nem beszéltünk róla. Nem. Ez mikor is? Hát ezt jön, januárban írtam, talán január. január, január azt mondom, január szegújári magyar személyben jelent meg. Ezt fogadom. Ide felejtsem el. De az online megvan. Magyar Ott láttam. Online. Ja, ja, igen, igen. igen. Közben nem szaladtam le egy új ja, Úgyhogy nem. Hihetetlen hallgatóim vannak, illetve egy. Azt mondja, hogy Ausztrália Felsőház, Írország és Márta. Nem, EP beszéltem. Így, Írországban most az íreknek egy speciális... Az életnek egy egészen speciális választási rendszerik van, ami listás, preferenciális. Tehát ö, ott azt jelenti, hogy ö, igen, a, a választók rangsorolják, az EP választáson is ilyen van, tehát igaza van a hallgatónak. Ausztrália, ugye értelemszerűen az EP választáson nem lesz de, de EU tagállamok között is vannak olyanok, akik EP választáson ezt, ezt használják. Nevezzük nevén a Filippovnak van ilyen feje. A Filippovnak van egész életen fejben. A Filippov már elküldte a sofőrt is. De az írválasztási rendszer egy egészen, különös, egy egészen különös választási rendszer. Az egy nagyon, nagyon, nagyon gyilkos választási rendszer. Mert hogy? Mert hogy a, az embernek valójában egy választókerületen belül nem is annyira a más pártokhoz tartozó jelöltekkel kell küzdenie vagy kampányolni, mm. hanem a saját pártjához tartozó. Azokat kell legyőznie. Tehát, hogyha valaki egy, egy jobbközép uh, választókerületben van, Igen. akkor ő neki nem annyira arra kell koncentrálnia, hogy a baloldali pártok jelöltjeit így le, mert az arra jó esélye van, hanem a saját pártjának a listáján szerepél többi jelöltet, mert, mert hogy a, a választópolgárok megváltoztatják a sorrendet, és simán vereséget szembe. Nemcsak a másik párt jelölkétől szembe vesz hanem az esetben a saját pártjának a jelölkétől. De is a, a saját pártjának a jelölke az valójában beleküzd, vagy a küzd a többiekkel is. Tehát ez most ez hát igen, ugye? ez így, így, így, így, igen. Vele is, meg a többiekkel is. Tehát az választási rendszer egy, egy, egy extra versengő választási rendszer. És azt, azt a történelem szülte, vagy az hogyan van? Én úgy, tudom, amióta, a... én úgy tudom, hogy amióta független Írország van, azóta, azóta ilyen választási rendszerük van. És az, hogy nekik ilyen gyilkos választási rendszerük van, azt ők ezek szerint megszokták és szeretik? Igen. A pedig a politikusok is. Tehát elismerik, hogy ez egy, ez egy gyilkos választási rendszer, de szeretik, igen. Igen, ragaszkodnak hozzá. Jövő hét. Jövő héten nem tudok, mert Párizsban ekkor ezt a Notre Dame ügyben a kulturális minisztereket összerántják. és félek, hogy a programok úgy alakulnak, hogy nem tudnék akkor jelentkezni, de két hétből várjuk. És mi lesz ott? Nekem vannak sejtéseim, de hivatalos információ, hogy még nincsenek arra, hogy a partják... Ön egyébként mint bizottság tag, tehát önhöz... Igen, mint biztos, igen, igen, igen. Úgyhogy inkább utólag mondanám el, hogy mi volt. Úgyhogy tizedikén beszámolok róla. Nagyon szépen köszönöm. Kellemes hétvégét. Kellemes hétvégét. Viszont hallásra. is Tibor beszélgetett velem. Ez biztos nem akartam. A Önöknek, néhány percet meg magamnak is, hogyha akarnak reagálni, akkor reagálhassanak, de lehet, hogy ez rosszul teszem, de biztos, hogy nem arról a CD-ről, ami egyébként az előbb megszólt. 06148 90999 és Hátják, milyen érdekes az élet. Én azt gondolom, hogy egy ilyen műsor önökben felkelti azt a vágyat, hogy telefonáljanak, de eltelt 75 másodperc, és egyáltalán nem így van. Ebből is adódik, hogy ez a műsor alapvetően természetesen a beszélgetésekről szól, és arról az atmoszféráról, ami sugároz de... Hát abban csak én vagyok a Spiritus rektor, bármennyire is szerintelenül hangzik. Úgyhogy, ha nem veszik rossz néven, vagy vegyék rossz néven, megfosztom önöket a betelefonálás lehetőségétől, illetőleg immáron csak a karácsony -ger. Köszönöm, aki most telefonál, ne telefonáljon már, elkésett. Nem büntetés, de köszönöm, nem. A műsort az Zoglói Önkormányzat támogatja. Jó reggelt lehet! Valamiért ma reggel megráztam magam, lehet, hogy egyszerűen csak kedven volt hozzá, lehet, hogy az is közben játszik, hogy háromkor fölkeltem valamiért, aztán fél ötkor meglefeküdtem, ez már mind ma volt. Valami tegnap néztem, meg hallgattam, rengeteg e, háttér, tehát valójában háttérben szóltam, amikor éppen nem olvastam Bartis Attila a Nyugalom című, Könyvét, amiről kiderült, hogy nem az unalom, ez is most derült ki a műsorban, én unalom címmel olvastam, de kiderült, hogy nyugalom a címe, és annyira untam ezeket a beszélgetéseket, hogy a Filippóval és meg a Navracsicsal is úgy döntöttem, hogy másféleképpen beszélgetek, és a kedvem egyáltalán nem ment el tőled, sőt, kifejezetten megjött hozzá, úgyhogy nem egy szokványos beszélgetésre számíthatsz, de annak szerintem csak az előnyeit fogod látni, de sok beszédnek, sok az alja, néztelek és hallgattalak, hát az az őszinte döbbenet, én tenap leadtam az előző képviselőtestületi ülés hanganyagát, hát az a döbbenet, ami kiült a végén rajtad, akár színész is lehettél volna, de nem voltál színész. Tehát én azt láttam rajtad, hogy ba meg, sok minden előfordult velem, de hogy azt se szabazzák meg, amit ők előterjesztettek, miközben itt van a fél világ médiája, hogy most hogyan fogunk beleégni a parkolásba, de semmibe se égünk bele, hanem belégünk valami egész másba. Gyerekek, sok mindent elképzeltem, de ezt nem. Ezt jól láttam? Ez teljesen jól láttad, én tényleg sajnos, vagy nem sajnos, ez egy adottság, de én nem vagyok egy nagyon tudatosan politizáló ember. De ez már így marad, é. Gergő ez már így marad, és én ennek egyébként örülök. De lényeg, Nem az, hogy... Nem mindenkinek. Igen. A te tanácsadóid hát én... egy része gondolom az ellenkezőjét próbálja érni, de hát erre, hogy alkalmas, igen. Igen, majd megírom meg a várjaimat, hogy Igen. Ilyen, várjál A vele, kocka. igen. Igen, hát majd egyszer cser, leüljön kis az ideje, ki tudja, hogy előbb vagy később. Szóval, hogy hát én azért teljesen paflettem, hogy, hogy valóban ugye múlt hét mikor is volt, csak ugye kicsit időzzük a a múlt héten lett volna az uglóban nem testületi ülés, ott volt a, a, a mondjuk kis túlzásra teljes magyar politikai sajtó, tehát tényleg a ATV 24.hu és a média összes szócsöve, és ennek a keretében ilyen napirendi cserebere izé, miután ott maradtunk, hogy miközben az történt nagyjából, amit a, egyébként a Fidesz frakciót is javasolt, a testület többsége nem szavazta meg a napi rendet, hát esúl kétszer se, tehát, hogy mondjam, van, amikor az ember ozdombot nyom, de amikor máshogy sem sikerül valamit elfogadni, akkor az már egy tudatos döntés, én teljesen kibuktam, és hát ugye a a annyi a probléma, hogy ezzel elodáztuk a problémát megoldását. Hát hétfő lesz majd. Hát hétfő lesz. Én azonnal, ahogy ez a dolog megtörtént, én azonnal összehívtam a, az első olyan alkalomra, amikor a rendesen végig tudjuk járni a folyamatokat. Belejött, hogy hát, amit a jegyző mondott, a tekintetben, hogy a rendkívüli közgyűlésnek az összehívási körülményezek hogy alakultak zuglóban, azért azt nem lehet mondani, hogy ne tudna beszélni a zugló jegyző. Egyébként milyen a szakmai munkája, abban gondolom nem fogunk elveszni, de azért ami abban, a, tehát ami a vitriolért nem megy kölcsön. Hát nézd, a zugló jegyző az egyik legjobb magyar közjogász, és a Bibok kollégium igazgatója volt tíz évig. Nem akkor, amikor a Fidesz alakult, egy kicsit később, hát ő egy egyetemi ember, de korábban ugye helyettes államtitkárként a közigazgatásban is volt vezető, tehát vezetői tapacata is van, beszélékré is van, jogi tudása meg aztán abszolút van. Ez most a, Jö, de Abul, a azt de az abból az ő szövegéből, hogy akár Zuglóra az is ráférne, hogy legyen neki egy új SMS-e? Hát ő nagyon ráférne, valóban, de most ugye már a, az utolsó Fél évben az ember már nem fut ennek neki. Azt kétségtelen, hogy, hogy teljesen jogszerű lett volna minden döntés, amit hozunk. De persze mindig be lehet mindenbe kötni. De a lényeg az, hogy végül is ez a testületülés akkor elmaradt, nem tudtunk dönteni a parkolás rendezéséről, nem tudtunk dönteni a vizsgálóbizottság halogatásáról. Bölcsőde. Bölcsödei dolgozókról nem tudtunk, az óvodai dolgozó bérpótlékáról és sok minden másról még nem baj, ez hétfőn meg fog történni. És mivel azóta ugye mi sokat dolgoztunk a háttérbe, Parkolás ügyben, ezért most abban az értelemben felszállt a fejletést, hogy én tudom, hogy mivel fogjuk majd kiegészíteni a parkolással kapcsolatos előterjesztést, ami egy elvigyünk volt arról, hogy az önkormányzat átveszi a parkolás üzemeltetést. Most már egészen konkrétan meg tudom mondani, hogy a parkolás üzemeltetéssel jelenleg is megbízott. Az Ékánti nevű önkormányzati százszázalékos önkormányzati cégünk fogja átvenni ezt a feladatot, nagyjából látjuk a költségeket. Uh, tehát magyarán eddig is ő látta el, csak a vállalkozó bevonásával, most saját. Uh, De ez kell tüzelési hozz... felhatalmazás? tehát ezt meg kell, hogy Ez, ehhez, ehhez, hát uh, a, a, igen, bizonyos szempontból kell, ez hát a politikai szemben mindenképpen kell, tehát ezt ki kell mondani. Egy, kettő, hogy ehhez szükséges. Uh, Bizonyos ö, dolgokat el kell varni, tehát az ő közszokáltatási szerződés módosítani kell, a kölcsevetési elejű módosítani kell. Főleg azért, mert mi úgy, úgy számoljuk, hogy nagyjából azt az olyan 70-80 millió forintot spugroljuk meg ezzel a döntéssel ebben az évben, ami kell az obodai bérpótlék ö, kiegészítéshez, ami szintén ugye az év második felétől lenne. Tehát nagyjából azt tudom nagyon egyszerűen mondani, hogy a parkolási rendszerünk hatékonyabb átételéből szervezünk meg azt a forrást, amivel az óvodai bérpótlékokat uh, tudjuk biztosítani. Uh, úgyhogy ez a, ez, ebben az irányba fogunk menni, és hát remélem, hogy... hogy <coughs> Erről egyébként életem. a múlt héten is lett volna szó, vagy akkor ez még nem volt ilyen stádiumban? Nem volt ilyen stádiumban, mert uh, most kértük be az árajánlatokat, most kértük be a... Most, uh, végeztünk pirackutatást a, a, a munkerőpiacon, tehát a bérköltségeket most kalkuláltuk ki, tehát nagyjából most látjuk, tényleg most, most már nem csak egy áldi döntést tudunk arról hozni, akkor ezt mi szeretnénk csinálni, hanem nagyjából tudjuk, hogy e, nagyjából egész évben milyen szervezeti formán keretében belül, meg azt is látjuk, hogy ez nagyjából milyen e, költségvetési vonzattal jár. Mi a garanciája annak, hogy nem lesz olyan cirkusz, mint múltkor? E, Egészben biztosan cirkusz lesz, az, hogy mondjam, az... Hogy valójában, ki miben zavarodott bele, mert menjünk a legelejére. Neked az az információd, amit megosztottál a nagy érdemivel. Igen. Nem azt kérdezem, hogy honnan volt, mert az bárhonnan jöhetett volna, de, de még egyszer mondom, ami egyébként bennünk közös független, attól, hogy most ezt érti a 444.hu vagy sem, nem nagyon érdekel, abban ez mind benne volt, mert ugye könnyen lehetséges, hogyha hallgattál volna, bölcs maradtál volna, de te a magad múgyan karácsonyként jártál el, és mondtad, hogy te hallottál egy ilyet, és ezért is szeretnél egy módosítást, ezt vajon így utólag imáron, hogy az egész nem úgy következett be, hogy szeretted volna, egyrészt, hogy elmondod-e itt is, hogy mi történt, másrészt, hogy jól tetted-e igen, attól, hogy ez igaz volt-e, vagy sem. Hiszen az a te fegyelmezetlenségednek volt a része, ami egyébként nem a fegyelmezetlenséged része, hanem az, hogy nem csinálsz minden tudatosan. Vagy tudatosan nem, nem. csinálod, de másféleképpen, ez... mint hogy az emberek azt általában szokták tenni. Nem, ez most nagyon tudatos volt. Tehát euh, én azt az információt kaptam, és nem. Tehát ez egy nagyon megalapozott információ euh, volt véleményem szerint, hogy a Fidesz arra készül, hogy nekik ugye csak ez a rendkívüli vizsgálatbizottság uh -huh. ügy volt, elhiszták ki a sajtót ezt próbálja pumpolni. És nem akkor belemenni azt, hogy egyébként körbenező Budapesten hány helyen vannak elképesztő cíbe illő sztorik e, e, parkolás ügyben, zólóban meg nincs ilyen. Abban az értelem, mert van, hogy én a főpolármester és hogyha én azt mondom, hogy bakfítja, akkor azt fel lehet használni arra, hogy akkor én a bakfitjok oldalán állok, tehát e, ennyi a különbség. Tehát, De ez ilyen akkor... most. É, igen, igen. És, és mivel ugye rendkívül ülés volt, né, tavaszi szünet idején Hiány rosszal képviselők a baloldalról, ezért valóban a Fidesz a kivonul, akkor nem lett volna a képes a testület. És mivel nekik nem érdekük, Tehát az, az érdekük, hogy legyen vizsgabizottság, és egyébként meg nem oldjuk meg a problémákat, ezért azt gondolom, hogy ez egy életszerű dolog volt. Most azt mondjuk, valóban erre készültek, vagy nem, azt én nem tudom elmondani. Ez a végsőben ez a milyen mértékben játszod bele. Nem tudom, de a a lényeg, és ez a lényeg, hogy amikor eljutott odáig a képviseltestelet, hogy akkor megszavazod, hogy akkor miről is beszélünk ma, akkor a Fidesz eredeti akarat érvényesült, és az első napi rendi pont a teljes jobboldali jelenlétével az a vizsgálóbizottság így volt, amitől nem félek, mert egyébként nem tudom, mit vizsgál a vizsgálóbizottság tekintetében hogy minden adat nyilvános, beleértve azokat a jegyzőkönyveket is, amelyek azt mutatják, hogy a Fidesz frakció szemben velem, most ezt nem akarom kinyitni, de ez köztudomású, minden egyes döntés megszavazott az kapcsán és az első minden adatú nyilvános, tehát aki vizsgálódni akar, annak az ég világon semmilyen akadály nem áll az útjába, de lényeg az, hogy végül is, végül is amit én szerettem volna, hogy ezzel a végén foglalkozzunk, és előtte csinájít meg azt, ami a kezdődött működésen szempontjából fontos, ebben nem volt változás, tehát ők azt a napirendet szavazták le, amit akartak, abban az értelemben, hogy ennek az első napirendi pontja voltak. meg egy pillanatra, azt kérdezem tőled, hogy számodra mennyire világos az nagyjából egy héttel később, mint ahogy ez történt, hogy az, amit te ott a végén mondtál, az mindenkinek, aki ezt valamilyen mértékben követte, úgy jött le, hogy te egyébként azt megfogalmaztad. Hát én nem tudom, én én, én, én, én én ráadásul még csak azt sem mondtam, hogy mototorán hogy, is hazatájékozhatom, ahol persze, a ráborítottam a, a, a, a Billit, teljes joggal szerintem. Mert azért, de, de arról, tehát, hogy mondjam, azért itt, itt vannak egy önkormányzatnak működnie kell, és, és én értem, hogy ők abban érdekeltek, hogy nem működjenek a dolgok, de, de, de az odafedógus rohadtul nem érdekli, hogy akkor most ki miatt nem kapja meg a pénzét. És én úgy fogalmaztam, hogy a teljes testület csinált magát, magából hülyét ott a, a teljes sajtó előtt, amiben beleértem magamat is, tehát ez, én is a testület része vagyok. E, e, nem tudtam ezt nem elmondani, mert hát egy teljesen komoly. Még hát Az de teljes összhangban volt a szöveged. Hát, hát, hát meg a. meg a. Meg, meg a, meg a, meg a, meg a helyzettel, tehát ez abszurd. De tényleg, tényleg, mint hogyha örökkény, ők összehívnak a egy amit is egyébként is össze kellett volna hívnunk, mert van egy csomó dolog, amit meg kell intéznünk. Ehm, és akkor e, olyan típusú viták, hogy nem voltak összehívve a bizottságokat, hát három napra nem tudjuk ezeket összehívni, miközben rendkívül erős volt a jegyző a hosszú összejtése. E, de ugye az teljesen egyértelmű, hogy a, az, hogy a bizottságok nem véleményezik az előterjesztéseket, ráadásul ez csak bizonyos előterjesztésekre volt érvényes, mindegy, nem akarok belemenni, mert ez tényleg. Szerintem rajtad, meg rajtam kívül ezt már senki nem követi ezt a. Itt, meg ki, a tudjuk egy pillanatra tűnik, ennek azért mégiscsak van jelentőséget. Tehát azért az, hogy a műsoroknak nagyobb része, vagy legalábbis jelentős része le tud úgy menni, hogy a benne levőket leszámítva, aki megszólal, nem befolyásolja jelentősen a téma ismerete, azért az ma egy általános jelenség, én tudomásul veszem, de berzenkedek ellene ott, ahol lehet. Hát igen. A lényeg az, hogy most egy olyan testületülést hívtunk össze, ami minden létező, felmerül, a vitában felmerülő ügyrendi, jogi, nem tudom micsoda szempont, szempontja és makulátlanul van összehívva. Én e, nem csak azt a vizsgálóbizottsági javaslatot tettem föl, amely egyébként nem jogszerűen érkezett, és e, tulajdonképpen az azáltal, hogy nem volt testületülés, hanem beraktam az újat is, mert ugye a Fidesz azonban benyújtott egy újabb vizsgálóbizottságos javaslatot, és ami egyébként teljesen szürreális, de, de, de, és ott van az első két napi rendi pont az ő, és vizsgálóbizottságok, ott képről magukat, azt amit akarnak. Én magam részével egyébként állok minden vizsgálat elé, mondjuk vizsgáló bizottságot szente felállítani tök felesleges, de ez egy részletkérdés. És utána jönnek az érdemi ügyek, és ezek között az első az, hogy ugló önkormányzata úgy dönt, hogy a parkolás üzemeltetésre kapcsolatos feladataikat a saját önkormányzati cégén keresztül látja el. Ehhez elindítottuk a folyamatokat, megjelentek az álláshirdetések, bekértük az állánátokat az informatikai eszközökre, és, és így, így fogunk tovább menni, és még megyünk az összes többi fontos ügyön, amiben egyébként két dolog van. Ugye az egyik már, ami, két dolgot emelnék ki, mert van más is. Az egyik nyilvánvalóan az óvodai bérpótlék, ami tényleg egy nagyon fontos ügy, mert, mert a kafetéria szabályok miatt tényleg ö, hiába teszünk mi több pénzt bele, az önkormányzati pótlékkal hiába emeljük az általunk adott összeget, a kafféter rendszer változása miatt, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy megadóztatják a korábban adómentes juttatásokat, gyakorlatilag vannak olyan emberek, akiknek a fizetése vagy nem nő, vagy még adott esetben néhány szám forintot csökkent. Tehát itt van egy nagyon akut helyzet, itt muszáj plusz forrásokat hozzátennünk, ez az egyik. A másik pedig van ez a bizonyság, a Housing Európai Uniós projektünk, ahol ugye szeretnék leszzerződni, és április 30-a a határidő, hogy megkapjuk azt az összeget, azt a másfél milliárd forintot, ami erre a projektre szól. Én mielőtt bárki elkezdené, mert ebbe is majd most mondom, hogy be ne fog kötni fűfavirág mindenki, hogy ebben a projektből, ugye ez egy pályadat projekt, tehát ebben nagyon sok kivejtetlen azért hagyja ezt a pénzt az Európai Unió, hogy ez egy kirakadt projekt legyen, és megnézzük, hogy ez hogyan működik. Ezért ebben nagyon sok olyan költség van, ami nem az építéssel kapcsolatos, de meg fog épülni zuglóban, és zuglói tulajdonban meg fog épülni ez a bizonyos bérlakás, ami nem is 21. hanem 22. századi bérlakás tömb lesz. Uh, és ez is április 30-ai Tehát, hogy mondjam, amit nem, nem, nem, most nem mondom, hogy ne, az a mondást tölteszem, hogy nem, nem tudom, a gurigázunk. Tehát, ezek fontos ügyek. Uh, minden nap telefonálnak az vezetők, hogy van-e már döntés, mert nekik uh, uh, komoly válságban vannak, az emberek nem már el más területekben dolgozni. Igen, abszolút, abszolút. Tehát, ugye, hogy mondjam, mit értem, hogy kampány van, meg minden, uh, de azért, uh, azért más dolgok is Jó, vannak. Itt, itt egy pillanat megállva, és másfelé haladva, de megmaradva a szakszerűségnél, azért azt kell, hogy neked mondjam, ismét visszatérve a régi beszélgetésünk hangulatára, hogy alapvetően egyébként ez a világ áll neked jól. Tehát, ugye van a műkorcsajában az iskola gyakorlatok, és van a szabadon választott. Én a tévedés minimális kockázatával, miközben lehetséges, hogy tesz, másképp látod, neked a szabadon választott gyakorlat megy jó, neked az iskola gyakorlat nem erősséged, és jelen pillanatban a központi erők erő Magyarországon dolgoznak, minden vonatkozásban az iskola gyakorlatok felé tolnak téged. Nem, jó, én értem, csak ugye most lehet azt mondani, hogy nekem ez e, a szabadon választott gyakorlat működik, mert tényleg én, én a politikában a, az új kereső ember vagyok. És, nem csak az új jutakat, és, hanem az annak megfelelően fogalmazó. Tehát ez kétségtelen. Tehát én nem vagyok egy egységcsugarú e, politikus, ez kétségtelen. És ezzel nem akarom azokat, akik ilyenek mert ezek közök Meg hát fél... ezzel élnek vissza akkor, Földi Kovács Andrák elnézést, vagy fialajánosok vagy bárkik, Éj. akik egyébként nem hagyják meg neked azt a korrekciós lehetőséget, hogyha egyébként valamibe belebonyolódsz, akkor ott helyben nem agyonverni akarnak, hanem hagyják, hogy kigyere belőle, de ha egyébként nekik valamilyen önzogból ez nem érdekük, akkor. Igen. egy másodperc. Én most éppen műsort vezetek, utána visszahívlak téged, jó? Köszönöm szépen. Úgyhogy, úgyhogy ezt akartam neked mondani, de figyelek. E, igen, igen. Csak ugye, ha szabad, akkor, akkor szóbahozom nélkül egy másik témát, ez a budapesti patkány. A ez lett volna másik, a, a felé haladtam. Mert bújra. ha van valami, ami, ami nem szabadon választott, hanem iskola gyakorlat, az az, hogy egy várost úgy kell üzemeltetni, hogy ha mondjuk 50 évig működött, az működjön jövőre is. És csak arra szeretném főben a figyelmet, hogy Budapesten miközben én nem az, a, éppen azért, mert hogy szeretem a szabadon választott gyakorlatot, ahogy te fogalmaztál, és ezért azt gondolom, hogy nekem van vízióm arról, hogy milyen országban kéne élnünk, meg milyen városban kéne élnünk, és ez engem inspirális foglalkoztat is erről rengeteget olvasok és intellektuálisan sokat beszélgettek és róla ebben építkezni, de valójában meg azt látom, hogy a a Főfoglalmester esetében aki ugye nyílt a málai, hogy neki nincs víziója, mert szerintem én üzemeltetni kell. Tehát én azt láttam, hogy a máros üzemeltetése vannak komoly problémák. Jó, itt meg egy pillanatra. Azt kérdezem tőled, miközben lejárt a szerződés? Azt lehet -e tudni, hogy miért nem a Bábolnával e, folytatták azt az együttműködést, ami korábban évtizedeken át volt? őszintén mondom, hogy én ezt nem értem. Én nem... E, De van ennek jó Figyelj, e, valami oka biztosan van, hogy mi én most nagyon szívesen mondanám az egyen szöveget, de ugye ebben sem vagyok egyen sugárú politikus, hogy nyilván valami muti van a háttérben, berénennek erre utaló jelet egyáltalán nem látok. De én azt látom, meg azt hallom egyébként, zugló polgármesterként is, hogy az a cég, ami most csinálja ezt a feladatot, hát minél tiszteletem mellett erre a feladatra nem alkalmas. Mondok egy konkrét példát. Tehát amikor betelefonálnak nekem a, a titkárságomra a közös képviselők, akik korábban évtizedeken keresztül tudták azt, hogy ha patkányt látnak a háznak ki kell írni a Bábon a biót, és az mit csinál és ma azt mondja, amikor kívja ezt a céget nem ilyen két napon belül és nem tudja, hogy mit kell csinálni, és nekik kell elmagyarázni hogy hol vannak azok a helyek, ahol a csabnákat be kell rakni tehát, hogy mondjam ebben az összefüggésben is látom ezt, mert hát látom ugye a számokat, meg a meg a, a, a, a lakossági panaszoknak a számnak a növekedéseit, ugye itt a a kormány részéről van. Tehát az elvileg, ugye a kormányhivatalnak is van egy új, annak van egy, a léptegésség feladatoknak van egy utódszerve, azoknak elvileg kéne monitorozni ezeket a dolgokat, megért. Majd májustól egy... fogják ezt tenni, ahogy láttam. Tehát hogy vannak ilyen határidők, amelyek másféleképpen Értem meg azt is leuk, hogy kapacitás problémáik vannak, és nem tudják ezt el ellátni, tehát ugye nem csak itt van probléma, ugye az teljes állami egyébként, ugye a bírvárság miatt komoly nagyon kom akut hiány van, egyébként csak jelzem, és összeomlás félén van ugye a, a, a központi közigazgatás és hát zuglóban is mi is elképesztő módon kell tennünk erőfeszítéseket, hogy megtartsuk a kollégákat, és újakat szereznünk, várójában zárva. Az, hogy ezt a cél, hogy hogyan sikerül úgy kírni a közbeszerzést, hogy egy ilyen végterülő speciális adatról, hogy világváros patkánymentességét fönken tartani, ez, ez nem egy olyan dolog, mint ö, már bocsánat kártyúzni, vagy utcát söpörni, vagy ö, ablakot cserélni, amire nyilván nagyon sok cég alkalmas, és tök jó, hogyha van verseny. Ez egy nagyon speciális feladat. Úgy értel ki a közbeszerzést, hogy nem álltak el olyan referenciákat, amik megnyugtatólak lettek volna abból a szempontból, hogy a győztes, valóban képes ezt megtenni. Az ár döntött, ami azért egy mókás dolog, mert az ár Hozatébe, állagóta... hogy nem voltak tisztában a, azzal, hogy amennyiben ebből jogi kérdést csinálnak, abból egy olyan helyzet alakulhat ki, mint ami most van, amiből adódóan ö, már az politikai állásfoglalás, hogy most van-e patkányinvázió, vagy nincs. Hát most ugye mit Ugye a, a szegény patkányok azok ugye nem törődnek a jogi szabályozással, hanem nem, hogyha nem írtják hát őket, akkor szaporodnak. Igen, ugye itt több hipotézis van. Az egyik az, hogy volt három hónap, amikor nem volt semmilyen szerződés, hogy miért nem volt, nem tudom, hiszen a Bábolna bió az öté szerződéséhez képest hosszabb ideig látta el a feladatát. tehát, hogyha akkor miért, nem, miért egy hónappal hosszabbították meg? Miért nem kettővel? Ha már meg fel akarták a szerződést? A. Kettő. És ezt szerintem a legsúlyosabb ügy. A fővárosi önkormányzat tavaly decemberben hozott egy döntést arról, hogy gond van, meg kell emelni a forrásokat. Igen, meg is emelték. Tehát magyarára egy milliárdhoz képest még 600 milliót kapott a cég újabb feladatokra. Oké, okay. ez, ez mondjuk, hogy mondjam, felveti azt a kérdést, hogyha az ár alapján választották ki a olcsóbb céget, akkor miért kap még 600 mm -hmm. millió forintot, és ezzel miért sokkal drágább, mint a másik, de legyünk végtelen jó viszeműek. December 12-én döntött a fővárosi közgyűlés arról, hogy plusz biztosít plusz feladatokra. Ehhez a megnévő vállalkozói szerződést módosítani kellett volna. Miért el fél év odáig, hogy a főváros előterjesztette ezt a szerződés módosítást, és elkezdte lehívni ezt a plusz forrást? Tekintettel arra, hogy a főváros Köz közbesződési bizottság, aminek én tagja vagyok, ez ezen a héten, nem tudom, hétfőn, azt hiszem, hogy kedden, ülésedett volna ezzel kapcsolatosan. És ott akarták megtárgyalni ezt az előterjesztést. Én egyébként magam részéről ezzel nem értek egyet, szerintem ezt a szerződést nem most, azonnal, de föl kell bontani és vissza kell volni, hozni a bábolna biót, ami nyilvánvalóan ezzel a feladatra alkalmas. De én ott voltam a testületülésem, a Figyetes képviselők nagy többsége pedig nem, majd a másik a... volt ott. Hát az igen, a hétből nem volt ott három, és az ellenzék és a kormány oldal 50-50 arányban volt, és hát hogy mondjam mivel itt, ha már a az úgyhogy képviselő területen hosszasan kell hallgatnom azt, hogy SMS -szerű, nem mi SMS-szerű, mi szabályszerű, és ott ugye billeg a, a, a megítélése, szerintem szabályos szerintük nem. De itt meg teljesen egyértelmű, mert az van az SMS-ben, hogy öt nappal előtte kell postálni az előterjesztéseket, ez pedig egy nappal előtte jött, igen most emlékszem, mert ugye hétfőn volt egy nagy indexik, hirtelen kedden megjelent az egy oldalas előterjesztés, és meg kell volna szavazni. És majd hogyha beszélgetés, nem akarok tippeket adni, majd a Jánossal nyilván. Most jön. Ö, majd kérdezz a tőle, hogy, hogy miért gondolja azt, hogy én tehetek arra, hogy a fizetések nem jöttek el. Tehát tetszettek volna eljönni, és megszavazni azt, amit nem, ő, ők akarnak. Emlékezetem szerint azt mondta, hogy te beszélted rá az ellenzéki képviselőket, hogy ne menjenek bele a napirend elfogadásába. Ez, ez annyira. Tehát most ő ezt gondolhatja, és nyilván nem mondom azt, hogy hazudik, csak elmondom azt, hogy én hogyan látom ezt az ügyet. A helyzet az, hogy a levezető elnök hívta föl a figyelmet arra, erre az sms szabályra. Megmondom őszintén, hogy én ilyen mértékben ennek a bizottságnak a, az sms nem is. Már azért sem, hiszem, azt is a szemedre hájt a bácska, János, hogy, hogy nem egy, járunk be. Igen, igen. igen. Na, de, de, de János, azért érted a fara helyzetet. Egy olyan testületülés van, ahol azonat, szintén ott van a teljes magyar sajtó, egy nagyon fontos ügyről van szó, én elmegyek, és engem cseszegednek az, hogy én máskor nem szoktam elmenni, miközben meg ők nem voltak ott az ég Tehát a Fidesznek, ebben a bizottságban kéthomozott többsége van. Ha ez nekik olyan fontos, és szerintük ez a jó út, hogy jöjjenek el, és szavazzák meg. Tehát nehogy már az ellenzék legyen hibás, azért, mert a Fideszesek nem miért el eljönni a bizottságüléset. Ez egy mekkora egy, egy. És most mondom, kedden én ott leszek megint. Mert ez ennek is egy újabb igen. Utat, igen. Igen, igen. Tehát jövő év lesz ugye, ez rendkívüli bizottságülés. Én ott leszek, és egyként nem fogom mondani a véleményemet, hogy szerintem ez nem jó, és nem is fogom megszavazni. Tehát ha ők azt akarják, hogy ez menjen át, mert szerintük ez a helyes, akkor Jö, hogy mondjam, érjék el, el, el a hogy én, hát ennyit tudok javasolni, igen. Én azt egyébként szintén azt fogom javasolni. De most, mit De most mit tettél? Tehát most mire vetted rá az ellenzéki képviselőket? Nem tudtam rámenni őket, mert én is ott hallottam, amikor elkezdett a bizottságülés. Tripod Normát elnökor mondta azt, hogy ez, ez egyébként totál sms-szerűtlen, mert a nem tudom 7 előterjesztésből 3-at tegnap postáztak. És akkor ezt, én annyit értem, hogy szavazunk arról, hogy az, az, az sms-nek nem megfelelnek kikülött előterjesztéseket, vegyük le. Ezt a figyezesek, ennek nem volt többsége, mert ugye a figyelcesek ezt nem szavazták meg, mert négyen négyen voltunk, és akkor az a furcsa helyzet alakult, hogy mi meg az sms, vagy a, a napirendet nem szavaztuk meg, ahol én egyébként nem tudtam egyeztetni senkivel, egy szót nem beszéltem sem a mellettem elő jobbikos képviselővel, aki akkor a, a percben lépett be a rajtón, amikor elkezdtünk szavazni, sem a kettővel arnébb ülő fideszessel, vagy ö, ellenpés képviselővel. Én egy szót nem beszéltem a napiden elfogadásáról. Tehát én ezt, hogy mondjam, nyilván óriási képes telepatikus képességeim vannak, de hát... Ö, de hát ez el nem, nem, ut nem ut volt egyeztetek. Utolsó kérdésnek különben vissza akarom azt is hívni, hogy azt árult el, hogy ez üzemszerű működés, vagy ez különleges tekintettel azért ilyen most, mert lesznek majd a helyhatósági választások októberben. Meg hát most így jönnek még előtte más választások, és ezek mind választások, és ezeket mind ennek megfelelően kell bonyolítani, vagy ez az üzemszerű működés? Ugye én, én azt tudom, hogy én, mint bizottsági tag, mindig, amikor megkeresnek, nagyon sokszor tényleg az, hogy más elfoglaltságom van. Én mindig jelzem, ha nem tudok elmenni, és mindig járzom, hogy a határozott képesség szempontjából fontos, hogy ott legyek, akkor még jelezzenek vissza, mert akkor valahogy megoldom, hogy ott tudjak lenni. Tehát nekem az az alapvető hozzáállásom, hogy bár a határozott képességet mindig a, a kormányzó többségnek kell biztosítani, de azért, ha tudok, ebben én is segítek. Azt én teljesen abszurdnak gondolom, hogy egy olyan bizottságülés után, ami azért nem volt határozott képes, mert a Fideszesek nem jöttek el, utána megkapom azt a kritikát, hogy én egyébként nem szoktam járni a bizottságülésre. Hát basszus, hát jöjjenek el, és akkor nincs ilyen probléma. Ezt mondom mondani. Egy hét múlva ugyanígy. Szia. Köszönöm, szia. Karácsony gereget hallották Zugló polgármesterét. A műsort a Zuglói önkormányzat támogatta. Köszönöm, hogy sok beszédnek, az Valaki valakivel beszéltem, akivel kellett beszéljek. Szóval, hogy én nem is emlékszem arra, hogy mikor ráztam meg magamat úgy, mint ma reggel, beleértve, hogy háromkor felkeltem, fél ötkor lefeküdtem. Én nagyon hálás vagyok a civil rádiónak azért, hogy ezt a lehetőséget biztosítja, az Istennek pedig azt, hogy engem megajándékozott, a honpolán, a, a és a saját lányomon kívül ezzel a műsorral. Ráadásul az orvosok szerint még egészséges is vagyok, ezért ez hihetetlen, nem pedig most aztán annyi orvoshoz járak, mint égen a csillag. Akar bárki telefonálni? Na aztán utána én úgy elhúzok innen, már, hogy ha felé van Bácska János, hogy a szél hozzám képest egy. A Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Hát értik, hogy nem elérhető. Jól van, na. Rúzpites Péter. A hívott sem jelenleg nem elérhető. Kit hívok én? Jól van, na. Kicsöngesz? Jó reggelt. Az előbb németül is meghallgathattam, hogy nem elérhet. Nem tudom, miért biztos a szolgáltató ilyen nyelven beszél. Nem tudom, lehet, hogy rosszat hívtam. A mai, a mai napon magyar. bármi előfordulhat velem. Én nem is tudtam, de most őszintén elnézést kérek. Öntől, hogy ön a közbeszerzési döntőbizottság alelnöke. Ön a szememben... Hát, ö, az rossz ne. Akkor nem lehet Jó, akkor nem a közbeszerzési, akkor melyik. De de de, de csak nem döntő bizottság. A, a, a közbeszerzési bizottság, a rosszul a nagy, igen, a közbeszerzési, igen, igen, az összeférhetetlen lenne, igen. Igen, igen, igen, igen. A közbeszerzési bizottság alelnöke a fővárosi közgyűlésben. Sok, sokféle cím, meg nem tudom mik vannak, de én ezeket nem, nem is nagyon tartom számonnyira. Ki az elnöke? Tripon Norbert. Jö, hogy ő a tripo? Tehát, hogy akkor így, így, így, most már így, akkor tökéletesen érthető, igen. Az hogyan van, hogyha az ember meghallgatja a Tripon Norbert, és önt meghallgatja ugyanarról, akkor mégis azt hiszi, hogy két különböző eseményről beszélnek. Ez a, a politikából a dúd? Politi igen, hogy politikai ügyet csinálnak együttből vagy nem. Tehát, ha a Kajakkenúról beszélnének, akkor lehetséges, hogy ugyanarról beszélnének? Lehet, hogy a Patkányértárról is tudunk ugyanarról beszélni. Hát, figyeljél! Attól, attól függ, mi a fontos. Igen. Hát, ha most oszolt képmezőben lehetne láttatni önöket, akkor azért nem azt mondanám, hogy halmazatilag pontosan lefednék mondandójukat tekintve egymást. Szép gondol, Igen, mesélj hogy ön hogy élte meg ezt a bizottsággyűlést, amiről 8 perccel ezelőtt még Karácsony Gergely beszélt. Ön tudta, hogy ezügyben önnek majd egy ilyen izét kell tartania? Fogalma nem volt. Akkor ki kérte meg? Hát, menjünk sorba. Menjünk sorba. Megérteztem a bizottság ülésre, ott három kamera már ö, izé, ténykedett. De, de az már hozzában szokva, tehát önkamera de... nélkül nem is. Tehát, ja ha nem. egyszerűen nem lenne polgármester, az onnan venné észre, hogy nem követik kamerák, és azt mondaná, hogy ah, a nem jóját. Ja nem, hát ez nem rólam szól, hát egyik bizottságülésre rólam szól. Nem is akartam, hogy rólam szóljon, hát ügyekről szól. De Ferencvárosi változat. közgyűlésben is ott vannak a kamerák, tehát most ne szerenkedjek. Hogy, ne persze. tehát nagy népszerűségnek örvend a képviselőtestületi ülés, és tegnap is uh, volt kamera. Hogy, uh, tehát, hogy uh, nyilván kamerák nézik, hogy hogy ül le az ember, hogy piszkálja az órát, hogy ír alá, hogy stb. stb. Uh, vágóképek, vagy nem vágóképek uh, napirend, uh, Karácsony Gergely állításavel ellentében határozatképes képes volt a bizottság, hiszen 11 fős, és ha hata hatan jelen vannak, akkor már határozatképes képes. Nyolcan voltunk jelen, négy kormánypárti és négy ellenzéki Elzeki. képviselő. Igen, tehát abszolút határozatképes képes volt a bizottság, tehát hogyha ők, ők ugye azt kell eldönteni, hogy most invázió van, vagy nincs. Hogyha patkányinvázió van, akkor szerintem a felelős magatartás az, hogy elfogadja a a napirendet is, meg az előterjesztésben javaslatot a képviselő, mert hogy minél előbb vessünk véget a patkányi vázónak. Egyébként, ha nincs, szerintem nincs, akkor lehet persze. Eszem, ez a, a szerintem, javasló... ez hogyan van? Mert ugye azért olálajos kérésére kiadtak összesítést arról, hogy az elmúlt időben hány ilyen állatot észleltek, lehet tudni, hogy az országos tisztifőorvos mit mond, lehet tudni, bár az ANTSZ honlapján én az egyet a világán nem találtam semmit se, se pró, se kontra, de lehet azt tudni, hogy ezzel kapcsolatosan vannak iniciatívák. Min múlik az, hogy beszélünk-e patkányhelyzetről vagy sem, és akkor az szót elhagytam. Talán tegnap előtt is az elsőfokú, másodfokú, harmadfokú, árvizőnemi igen, készítettem igen, igen, be. Igen. Tehát körülbelül ez ilyesmi lehet. Ó, olvasom itt az előterjesztésből, hogy a kormányhivatal, akkor még a népegészségügyi főosztály által kiadott havi jelentés, ugye azóta átment a nép, Nemzeti Népegészségügyi Központ feladatába ez a dolog, de akkor a kiadott havi jelentések szerint csak többszöri utókezeléssel volt megközelíthető az adott ellenőrzési pontokon az elfogadható fertőzöttségi szint. És akkor itt utalnék az eredeti közbeszerzésre, ugye az eredeti közbeszerzés a Budapest főváros patkánymentes állapotának fenntartása. Ez Jó, volt a egy másod, persze, váljön, azt árulja el, hogy a titkos azonnal intézkedés szorgalmazó javaslat, és így tovább, ez egy titkos izé volt? csak volna megszerezt az index, hogy hogy van ez? Az index birtokában lévő előterjesztés alapján a múlt decemberben megszokott megszabadult... Ja, nem, zárt ülés. Zárt ülés. Sen való tárgyalást javasolt az előterjesztő. Nem titkos, hanem zárt ülés, és az zárt ülésnek meg a maga... Jó, mert de... itt az van, hogy a titkos azonnali intézkedés szorgalmazó javaslat minden a fővárosi patkány inváziót érintő balsejtelmet igazol. Nincs vasejtelem, hát ez egy, ez, egy, ez egy szint. Elfogadható fertőzöttségi szint van egy ilyen az ANT-s, tehát a Nemzeti Népegészségügyi Központnál. Nyilván jól szabályozott városban, fővárosban jól szabályozott mennyiségekkel lehet valamit mérni, és megállapítani. De érdemes visszamenni, hogy annak idején tavaly miért nem azokkal hosszabbított? És, Há, nem, mert ráadásul ott, ott megint előjön, hogy azok sokkal olcsóbbak is voltak, meg ráadásul tapasztalatuk is volt szemben a mostaniakkal, akik növényekkel foglalkoztak. A Gergelynek most, most tényleg uh, ópókozott, de, de szóval azt a mondatát én nem tudom hova tenni, hogy vissza kell hozni a bábolna biót. Tehát ezzel a mondattal én nem tudok mit kezdeni felülős uh, uh. városvezetőként, főleg a közbeszerzős bizottság tagja vagyok. Tehát uh, uh, Lejárt a szerződése az erődő vállalkozónak, új közbeszerzést kellett kérni, az új közbeszerzés, olvastam a címét, arról szólt patkánymentes, a főváros patkánymentes állapotának fenntartása. Uh -huh. Ehhez képest uh, valamilyen uh, okoknál fogva, hogy ezt nyilván majd a, a szakemberek elmondják, vagy el tudják megmondani most is, uh, ez a bizonyos fertőzöttségi szint, az elfogadható fertőzöttségi szint, az ellenőrzési pontokon meghaladta az elfogadhatót, ezért kellett van a közlesszerző bizottságnak a szerződést módosítani, mert az alapszerződés a fenntartásról szólt. Az, hogyha elszaporodnak a patkányok a megengedetnél jobban, ahhoz, ő, Jó, oké, de most azt kérdezem, hogy a tavalyi eredmény minek következtében született, ugye azt írja az Index, a tavalyi tendere három ajánlat érkezett, többek között pályáztak a bábornak, de nem ügyőztek, az RNBH konzorcium vitt el a munkát, amely egy négytagú tagú benne van a dizé, a Bizé, a Zizé, meg a Nyavaja A munkát a Fővárosi Önkormányzat Netto 1,3 milliárd forintra becsült, ez a, né, ez a négyes kicsit több mint egy milliárdért is elvállalta, a báborna itt azt szerepel. 253 millió forintot kért volna. Ráadásul azt írja az index, hogy a tender érdekessége volt, hogy bár budapesti munkavégzésről van szó, a nyertes konzorcium tagjai mind vidéki cégek ráadásul egyik sem specifikusan patkányírtással, hanem például szúnyoggyérítéssel, növényvédelemmel és kártevő mentesítéssel, főkent rovar foglalkozik. Tehát Utólag anélkül, hogy vissza akarnám hozni a bábolna biót, azt lehet tudni, hogy miért ez a másik nyert. Most mondta el, mert ő nyerte meg a, ki, a közbeszerzési kiírást, szabályosan semmilyen fellebbezés, reklamáció ö, nem érkezett, de teljesen szabályosan ö, nyerte el a közbeferzési hát azon A Bió megtámadta megtámadt a döntést, a jogorvasati eljárás még zajlik. akkor ezt nagyon tudom sajnálni, hogy még nem zárult le az ilyeneket hamar le kéne zárni. A szerződés közben megkötötték az új nyertesre, az átvétel éppen a jogvita miatt nem ment zökenőmentesen, így miután kimaradt 5 havi preventív patkány megelőző tevékenység, három hétre teljesen megállt az írtás is, a nyári rendkívül szapor szezonban, így a szerző az indexben. Ez egy meglehetősen nagy szaktudással és mindenféle feles mondattól mentes cikk. Hát, talán Bíró Marian tollából, te... mindjárt megnézem. Igen. Tehát, hogy fellebeztek. És ez a fellebezés még mindig nem zárult, Tavai, tavaly június óta. Hát ezt írja az újság. Hát, én ezen csodálkoznék, de akkor nem minket kell megkérdezni, mert valószínűleg a közbeszerzési döntőbizottság az, akinek ezt le kell zárni a nagy magyar, hogy ez mondjuk 8-9 hónap alatt ne sikerült volna, én ezen csodálkoznék. Erről nincs információm, de, de csodálkoznék, ha így lenne. Bíró Marián több okból most nem hívnám föl. Jó, hát... Hosszú érdekes történet, de ebben nem nem bár a mai műsorban annyi minden beleféltet. Egyszer elmesélhetném, hogy Bíró Mariát miért nem hívom de föl. De még lehet egy e élni. Egyszer felhívtam Bíró Marian, de akkor annak olyan következménye volt, hogy fú, úgyhogy azt most, azt most inkább nem tenném meg most ebben a De most. mi lesz majd, ha egy műsorba kell vele ülni egyszer? Nem, ő soha többet nem fog velem egy műsorban ülni. Az ja. azután a telefon után így alakult. Ezt majd elmesélem önnek privát, csak hogy a hardalkozó hallgatók érdeklődését is. Szóval, szóval ő ezt írja, miközben én egyébként a szakmai tudását nem ö, vitatom... Ö, egyénekként nem jöttünk ki tökéletesen Egymásra. Én azt hittem, hogy igen, de aztán kiderült, hogy tévedtem. Szóval, ez valami pontrendszer, vagy hogy dönt ilyenkor a közbeszerzési bizottság akkor, amikor felbont egy 40 éves szerződést és valaki másnak... Nem bont mond... tehát még egy... Lejárt, lejárt, lejárt, lejárt a szerződés, tehát, és nem benne az, az nagyon nem mindegy... De egy nem, de rosszul fogalmaztam. Van Elnézést. Van, a szerződés patkányinvázió van, vagy sincs. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, van. A Rossz... képes -e egy Ig nem. Igazabban hát... rosszul fogalmaztam, és ennek most nagy jelentősége van, de ez az én hibám, most a patkányokat emiatt ne sújtsuk. Uh, szóval, hogy, hogy miért új az kötöttek szerződést? Ez ilyenkor pontrendszer alapján megy, vagy hogyan? Hát, ahány közbeszerzés, annyiféle. Ebben a közbeszerzésben a legjobb ajánlatot a mostan uh, a patkányi cég nyerte el. Dacára, hogy itt azt szerepel, hogy negyed annyit kértek volna a bábolna, Hát dacára, de én emlékszem azokra a boldog, szép időkre, amikor a közbeszerzéseknél a legolcsóbb és a legdrágább ajánlat automatikusan kiesett. Ennek biztos. Jó volt. Hát. <gül> Akkor visszatérve arra, hogy arra emlékszik, hogy valamilyen átadás-átvételi nehézség volt, amiből adódóan a patkányértás átmenetleg szünetelt, aminek a patkányok örültek, de a budapestiek nem? Nem emlékszem ilyenre, mert a közbeszerzési bizottságnak ez nem feladat. Ezt értem, de hogy az átadás átvétele volt-e bármi, nem. vagy ez már nem az ön kompetenciája. Oké. Okay. Úgy ilyen alakult a nem. helyzet, a patkányészledés, mint olyan. Ön egyébként ehhez értett, az hogyan működik? Tehát, hogy ez olyan, mint amikor a csapadék esik, és az valaki leméri. Tehát a patkányészledés, az hogy működik? Az hol jelentik be? Tehát, amire olálajos kapott egy ilyen statisztikát, amit mindjárt mutatok, az elsőt a 23. keretig egyébként ebben a kilencedik kellett olyan nagyon rosszul nem állt, ott 2018. júliusában 23, augusztusban 96, szeptemberben 68, októberben 71, novemberben 39, decemberben 18, januárban 31, februárban 21, márciusban pedig 48-at észleltek. Bár ezzel a 48-al azt kell, hogy önnek mondjam, hogy ezzel a 48-al a 23 kerületből a második helyen vannak. Hát erre az ezüstéremre nem bájtunk. Egyedül zugló és meg önöket. Hát ebből következően lehet a polgármesterekkel levonni következtetést azoknak, akik erre vannak beállva. De ön ezzel nem is volt tisztában? Nem, mert hogyha mondjuk elsőfokú állvízvédelmi készültség van, akkor nekem semmit teendőbb nincs, mert az azt jelenti, hogy Ferencváros nem fenyegeti semmiféle de a 48 mégiscsak jelent valamit? Hát igen, de erre az egy mondatot hatok hivatkozni, ami ebben az előterjesztésben benne volt, hogy a havi jelentések szerint is... Nem tudom, hogy a 48-hoz hagyatfokú árvízkészültség, hát ez a helyzet. Értem, az adott ellenőrzési pontokon az elfogadható fertőzöttségi szint utókezeléssel volt megközelíthető. Hát ez valaki a, a, a, a majd fordítsa a le magyar. Gondolom, hogy vannak Egy fertőzöttségi szint utólag kezeléssel megoldható, az, az, az, az olyan nincs. Tehát ott a fertőzettségi szint van, és annak a kezelése van, de bízzuk ezt meg nincs is előttem a szöveg. Azt kérdezem öntől, Találhatni hogy fogok, valami, valamilyen. valamilyen patkánybecsapódás, nem tudom. Patkánybecsapódás. De, de tényleg szóval Jó, de, szám... de figyelj, valami mégis csak történhetett, hogyha decemberben úgy döntöttek, hogy megemelik, e, tehát, hogy szerződésmódosításra kerül sor, és 650 millió forinttal megtámogatják ezt a tevékenységet, ami után azonban mégse történt semmi egészen mostanáig, április végéig. Ennek valami oka van? Ez, amit felolvastam, hogy az elfogadható fertőzöttségi szint az ellenőrzési pontokon ö, többszöri utókezeléssel volt elérhető. Ez van itt benne. Tehát ö, gondolom, hogy van egy, ezek a számok, amiket olvasott ezek, gondolom, hogy patkány számok az adott ellenőrzési uh -huh. pontokon is, hogyha ez egy szintet, akkor utókezelni kell. És a szerződés módosítás arról szól majd, amit emléletek jövőkeddel megszavazunk, hogy az intenzív írtás többlet feladatai például célzott intenzív, szisztematikus kezelés, speciális, teljes kezelés, gózgyanús helyeken, ilyenek a pályaudvarok, nagypolgalmú közterek, és szélzott rezisztencia-monitoring. Ez fogja a, a szerződést. Jó, de a december 12 ikei döntést követően mostanáig mi nem történt semmi? Hát ezt én nem tudom megmondani. El, azt, sem biztos, en... nem, azt sem biztos, hogy nem történt semmi. Tehát ö, Ebből a mondatból megint... A decemberi előterjesen azt is állították, ha a téli hónapokban sikerül megkezelni az intenzív kezelést, úgy 9-12 hónap elegendő lehet a megfelelő szint eléréséhez, ami amúgy évtizedeken keresztül megvolt, mégsem kezdődött meg a munka. Így az Index. Ezt, ezt nem hiszem, mert ez a mondat azt mondja, hogy többszöri utókezeléssel volt elérhető, az elfogadható Hát csak azt tudom Én... mondani, hát, hogy Budapest Rádió, Budapest Rádió, Budapest rádió, rádió, nem újságírókkal kéne megvitatnom, hanem, hanem szakemberekkel, olyannal, Ez mint, mint ön, csak éppen arról a területről, aki most ezt kiállította, abszurdum, hogy ez egyébként így alakul. Ez nem a Fidesznek, vagy nem valami pártnak a sajátja, hanem az, hogy, hogy a rendelkezésre állás, az, meg a készségesség, meg hogy az embereknek legyen valami képük azzal a kapcsolatban, amit a kapcsolatban éppen azt szeretnék, hogy legyen képük az, amit teljes nonszensz, hogy ezt nem tudnak De fialúr, ha arra igény van, hogy patkányinvázió van a fővárosban, akkor arról fognak írni, és arról fognak cikkek születni és borzalmakat fognak bemutatni, miközben én nem tudom, hogy uh, kik és hogyan tapasztalják ezt. De hogy patkázi invázió nincs, az, az teljesen biztos. Az lehetséges, de azt is ön is tudja, hogy az országos tisztifőorvos uh, aggasztónak nevezte a helyzetet. Tehát az, az, azért valami, vala... most meg, szólaltassák meg a tisztifőorvost, és mondja el, hogy most is azonnal be kell avatkozni. Egyébként ennek a közbeszerzési bizottságnak ez lett volna a feladata, tekintet nélkül a politikai pártállása, tehát hogyha tényleg aggasztó és súlyos a helyzet és mi elhisszük el az izért elhisszük azt, amit a, a tiszti főorvos mond, már pedig méne akkor mi sem lenne. De azt áruljálna, hogy abban, abban mi a logikus, hogy valakit megbíznak valamilyen összegért, majd december 12-én 650 millió forintos plusz forrás rendelnek hozzá. Azért ez nem normális, vagy ha normális, vagy valamivel csak összefüggésbe kell hozni. Lehet, hogy nincs patkányi de valami 650 millió forint azért az, az, az egy szemmel, szabasz szemmel eléggé jól látható összeg. Ráadásul a megbízási díjnak közel a fele. Igen, a közbeszerzési törvény meg is enged, de akkor nem tudom, ha, ha neki nekifutunk. Tehát az eredeti közbeszerzési kiírás az a patkánymentes állapot fenntartására irányú alaptevékenységre vonatkozott. Mivel észlelték a megszaporodott patkány számot ezeken a pontokon, megfigyelési pontokon, ezért szükség volt, ez plusz feladat, ugye elmondtam, de mondom még egyszer. Írtási többlet feladatokat kell elvégezni. Ezeket már elmondtam. Célzott intenzív szisztematikus kezelés, teljes körűen kezelendő gózgyeműselyek, pályaudvarok, speciális uh, feladatok, és célzott rezisztencia monitoring, ez többe kerül, mint az alapfeladat, amire kiírták. Tehát a többlet feladatokhoz többlet pénzt kell Értem, az van tehát, többlet feladat, hogy ez most invázió, van, vagy nem invázió. Erről senki, okay. senki nem vitatkozott, hogy nincs, de a, a, a, tehát a patkányok valamilyen mértékű szaporodása és a patkányimázió között van némi fokozatosság, remélhetőleg nagyságrendi különbségek is vannak. De az, hogyha plusz feladatokat kell ellátni, azt meg be kell látni, hogy bárki végzi, az plusz pénzzel jár. Köszönöm szépen, egyrészt most látom, hogy apukámnak van ma a névnapja, függetlenül, hogy apukám nem tartotta a névnapját. Másrésztről majd megmutatom a, a hallgatóságnak a sajtótájékoztatója hanganyagát. Azt nem tudom, melyik sajtó orgánum volt, amely lehetővé tette, hogy másodperceken belül a padkány helyzetről át lehetett a parkolási helyzetre, amire tegnap utaltam, és ön is utalt aztán az SMSében. Az egy De egész... először volt sajtótájékoztató, amikor oda, oda hívnak valakit, és elkezdik tök másról kérdezni. Igen, igen, sajnos, igen, illetve hát én nem nagyon járok sajtótájékoztatókra, valószínűleg azért is, mert ilyenkor, hogy úgy mondjam, nem mindegy, igen, um, arra kérném, hogy akkor vegyen elő egy naptárt, és egyeztessünk időpontot, de ez már a nagy nyilvánosságra nem tartozik. Van önnél Jó, egy naptár? Kist, kis, kis türelményt kér. Okay. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. magyarázni, hogy az hol logikus gondolat vagy, tevék, vagy tevékenységi folyamat, hogy egy cég jelentősen drágábban elvállal valamit, mint a régi, nem ismerünk minden részletet, azt, hogy szinten tartja a meglévő patkány mondjuk így, Ilyet. majd ez nem sikerül neki, és ezt abban honorálják, hogy kap még egy halompénzt, hogy végre megoldja, és nem zavarják el a francba, mint aki alkalmatlan arra, amit egyébként drágán vállalt. Hát... <kül> Figyelj, ez a Budapest Rádió, ez az, amit egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy Bácskai János, Wintermantel Zsolt, Ugi Attila, Karácsony Gergely mérhetetlen segítséget nyújtott hozzá, és mégsem lehetett elérni. Figyeljenek, én csinálnék önöknek egy Budapest Rádiót, nem állítanám, hogy minden pillanatát élvezné, mert nem vagyok benne biztos, hogy állandó lakógyűléseken szeretnék ülni, mert valami azt sugja, hogy egy Budapest rádió azért nagyon sokszor emlékeztetne egy lakógyűlésre. De ha jó formát futnék, és tudnék olyan emberekkel beszélgetni, akik egyébként kompetensek, akkor talán még eredményes is lehetne. Erők ellenálltak. Nem akarták. Beleértve, hogy erők szóba velem, de azt mondták, hogy köszönjük, örüljek annak, hogy ők egyébként leülnek velem, de köszönjük szépen, ők, mint erők, nem szeretnének megjelenni a rádió nagy nyilvánosság előtt. Hogy ez a személyemnek szólt, a témának köszönbös. Az a nyilvánosság, amit én képviselek, és aminek, ami, ami, amit én tízes skálán, szeretek, annak ez az ereje. Semmi nem változott. Jó reggelt! Jó reggelt, Horváth Téter, szia! Szia! Szeretnék mondani valamit, én a bácséről tegnap előtt beszéltem, én aztán egy monitorozó vagyok, mert én a boráros tér aluljáróban vagyok, majdnem minden éjjel 1 óra fél 2 körül meg napközben van az egész boltuk, és ő told, hogy a borostér olyan, hogy a Duna szinte mellett van tele mindenféle rácsokat. Tehát ha valahol ott, aztán nagyon sok patkánynak kénelem, hogyha ilyen, ilyen inváziós helyzet van. Tavaly előtt látunk utoljára egy darab Értem, a monitoring vajon... az egy szakmai tevékenység. Attól, mert egy olyan helyen vagy, ahol elvileg sok patkány lehetne, de nincs abból adódóan, te nem vagy egy monitoring tevékenységet folytató valaki tehát én ezt értem, és nagyon szépen kérlek téged, hogy a patkány ebből ne csinálni. Itt a kejfeje a az egyedüli műsor, és az egyedüli pacák pedig én, aki nem vagyok hajlandó patkányból politikát csinálni. Nincs szocialista patkány, meg nincs fideszes patkány, patkány van. Van biztosan egy szám, ami fölött ez. Agodalomra ad okot, hogy hogy mérik, nem tudom. Egy csomó dolgot, nem tudok, elolvastam, 120 anyagot hogy vajon ez a 120 anyag ez érdekelni fogja majd a a pályánban részevőket, ahol ez szintén téma lesz, az legyen a a pályán gondja. De ebben a műsorban én, amit el tudtam olvasni, amihez én hozzáfértem, azt elolvastam. ez nem fértem hozzá, azt nem olvastam el. De most nem arról van szó, hogy feltartjuk Péter a levegőbe az újunkat és azt mondjuk, hogy fújja a szél. Valamiért csak úgy döntöttek december 12-én ott a Fővárosi Közgyűlésben, ahogy döntöttek. Jó reggel. Jó, visszavonulok más kérdés. Bíró Maria. Elmondaná, hogy mi történt. De hogy mondom el, de hogy mondom el. Isten mencs, még az hiányzik nekem. Talán majd a messziő jött emberre, ahogy elmondom. Isten mencs, tele vagyok történettel. Még azt hiányzik. 061 és 036716. Igen. Ö, jó napot, sem, Sámos. Életem velőször a de kiborultam ezen a patkányos sztorin. És pont, hogy az előző betelfon megfogalmazta, valaki negyedért eddig fenntartotta, de valaki négyszeresért elcseszte, ráadásul el a munkát Nem tudom, az a, a, a, a helyzet a következő. Van egy csomó adat a birtokunkban, és két pontot össze lehet kötni egy De tudja ahhoz én azt tanultam abban a kibabrált Magyar Rádióban, amit majdnem másféleképpen mondtam, hogy ilyenkor leül a az ember, és fölhívja, át, felhívja, B-t, felhívja, C-t, felhívja, D-t, felhívja, E-t, felhívja, F-et, megkérdezi a szerkesztőjétől, hogy ez egyébként a táska rádióban van, vagy a 168 órában van, vagy az anyám kinyában van, hogy hány percet kap rá, és vért izzad annak érdekében, hogy 5 percbe, 10 percbe, fél órába belesűrítse azokat, akik ezügyben megszólalnak. Amikor én már nagyfiú voltam a magyar rádióban, a Petőfi rádióban, olyan hosszú műsorokat csinálhattam volna én, a Közszolgálti Magyar Rádióban erről, amennyit csak akartam. Ma ott tartunk, hogy különböző újságcikkek alapján, amelyek jobb-rosszabb színvonalon íródnak, az indexről most egyáltalán nem tudok rosszat mondani, mesélünk dolgokról, vagy do beszélgetünk dolgokról, miközben az azokban megnyilvánulókkal kéne ugyanígy Nagyobb terjedelemben beszélni. Tökéletesen értem azt, amit mond, és visszaadom mert egy kicsit többet beszéltem, mint ön, de a helyzet az, hogy amit én csinálok ez az valójában bácska János szembesítése egy sajtó szemlével, holott nekem nem sajtólap lapszemlét kéne tartanom. Világos, amiket ő mondott, abból kaptam fel így a vizet, hogy, hogy 250, 1 milliárd, még 650 ezeket ő mondta, és hogy, hogy Hát így ilyetetlen, sajnálom és remélem, hogy többet megtudunk, mert most már kifejezetten érdekel ez a, ez a téma. Úgyhogy további szép napot. Horváth Péter abban tudna a de Horváth Péter egy, egy, egy hallgató, kéne egy szerkesztő, aki fölhívnák, tehát azt mondanák, hogy fel kell hívni, trucit az ettől a cégtől, Bulgyit attól a cégtől, grancsókát a közgyűléstől. Természetesen vannak olyan műsorok, ahol ezeknek az embereknek egyszerre kéne jelen lenniük, mert hogy reagálniuk kéne rá. Most meséljem el önöknek, hogy mi lenne, a Magyarországon lenne közszolgálati magyar rádió, vagy lenne közszolgálati magyar televízió, és abban nem a Jobbik, DK, DK, DK, meg MSP meg nem tudom mi lenne, hanem a hanem, hanem hétköznapi életünket befolyásoló dolgokról lehetne műsort csinálni. Tehát tényleg olyan mértékben hagytuk magunkat a politika által megbolondítani, hogy bolondulna meg a politika tőlünk abból adódóan, hogy egyszer az ő lábukat nyaldosná olyan probléma, hogy egyszerre csak rájönnének arra, hogy ba meg kell közszolgálati magyar rádió, ahogy kell normális egészségügy, meg minden kell. De most nem szeretnék közhelyek halmazával elköszönni önöktől pénteken 9 óra után. Abszurdum. Tökéletes abszurdum. És hallgatva azokat a társaimat, akikkel én valamikor együtt indultam, nem tudom előnekre elmondani, mondani, mekkora szerencsé, hogy én a civil rádióban dolgozom, hogy egész egyszerűen megkövesedett, valamikor értelmes emberek haladnak ilyen bányavágatokban, fény nélküli alagutakban, miközben azt mondom, hogy legalább a villantyújtanák fel. Hogy egész egyszerűen tényleg a tegnapi nap, amikor rádiót és tévét néztem, arra bírt engem rá, hogy én olyan műsort nem csinálok, mint amilyeneket hallgattam. Lehet, hogy sokkal rosszabb lesz, de akkor legalább rosszabb lesz. Abszurd. Akkor van még egy tévéfelvétel, és a jövő héten meg az egész. Tehát az, azon gondolkodtam, hogyha ha maradnék júniusban egy-két napig, akkor kizel azért maradnék, mert nem akarnék ilyen műsorokat csinálni. Tehát nem tudom, te futókkal beszélgetnék, vagy másokkal. Egész hihetetlen lehetőség van a birtokunkban itt reggelente. Akar még bárki, bárki más betelefonálni? Éjjj, bármilyen ügyben. Ijaj. Jó reggelt! Jó reggelt! Nincs most előttem a cikk, de olvastam én is, és e, nem, valami elvonat írva nem volt pontos. Vagy több évre ennyi, e, 280 millió forint, vagy pedig ennyivel drágább volt a bábolna biót. Tehát azt tegyük hozzá, hogy a, ajánlatot talán drágább volt. Igen. A bábolna, nem a bábolna volt. De... Igen, de-de-de-de, ott, ott az idősíkok kicsit össze lettek vonva vagy olvadva, mint az több évre szóló ajánlat lett volna, vagy annyival drágább lett volna, csak a cikk nem, nem pontosan írta. De ezt minek alapján mondja? É, értelmeztem a tegnap-tennap amikor megjelentett Biztos? Olvasom, én hogy én mondom, jó? Én az, az gondok most szembesítem azzal, ami itt van. A tavalyi tenderre három ajánlat érkezett. Többek között pályáztak a bábolnások, is, de nem ők győztek. Az RNBH konzorcium vitt a munkát, amely egy négy tagú c benne van Dizé, Bizé, Gyögyő és Pötyő. A munkát a Fővárosi Önkormányzat nettó 1,3 milliárd forintra becsült. Ez a négyes kicsit több mint egy milliárdért is elvállalta, a bábolna évi 253 millió forintot kért volna lehet, hogy más idézésben volt, de mint ennyivel kért a többet. Én ezt, ezt értem, Uram, eskény. itt nem ez szerepel. Tehát vagy az emlékezetével csináljon valamit, vagy a szövegével, viszont hallásra. És akkor elkezdődik ez, hogy ő valamire emlékszik. Ugye ez volt... Legutoljára, drága barátaim, ott ültem a civila pályámban, És szóba került nagy blanka. És arról volt szó, amit az újhelyi mondott, hogy nem akarta az MSZP fölvállalni, mert azt gondolták, hogy fiatal még nem, akarnak, nem akarják zászlóra tűzni, mert nem biztos, hogy alkalmas rá. A DKS megtette az ő felelősségük. Végül is ez a trágárka történet, ami a szoknyában való befényképezéssel történt, ott a politika és a pártok felelősségéről volt szó, és ezt elmondtam műsorban, hogy ezt mondta az új helyi, amire azt mondta nem böcskei balás, hogy ezt neki miért kéne elhinnie. Hát erre mit tud az ember mondani? Hát ne el! De eljutunk oda, hogy tényleg csak és kizárólag azt fogjuk elhinni, aminek szem és főtanúi vagyunk. Kész. De Bíró Marian is összeállíthat egy jó anyagot, vagy bárki összeállíthat valamit. Megszólalhatnak szakemberek. Ő azt olvasta. Ez nem az a műsor, ahol az ő azt olvasta érvényesülni tud. És ez nem az a műsor, amely nézettségre vagy hallgatottságra hajt. Hála a jó Istennek. És az összes támogatom soha a büdös életben nem tette függővé a műsor hallgatottságától az, hogy támogat el kell a világ legszerencsésebb, de Magyarország legszerencsésebb média munkása vagyok akkor is, hogyha Ács Dániel a tollára tűzött önök közül néhányan voltak olyanok, akik tűztek volna tovább, de zömében nem ilyenek voltak, a rádió pedig egész fantasztikusan viselkedett. Plusz, itt vannak ezek a beszélgetések. Na jó, sok beszédnek, sok az alja. Záró zenés, elmegyek. és elmegyek 0614890999 és 06,37, 7, egy levezetés. Jó regeget, jó regget. Jala úr, legközelebb kérdezze meg a Karácsony gergeit, hogy miért kellett kiheréltetni az uglói macskákat. Jó. Ez egy program volt. Értem. Más óhaj-sóhaj panasz? Jó Tegye meg legyen szíves végóvassa ezt a bekezdést, amit nekem az előbe idézet, mert a végén van 4 évre felsorozva az, az a 253 millió, tehát valószínű az a nyertes kondor, is 4 évre szóló ajánlatta vittod 1 milliárdot. Óvatosan elejtsük az utolsó két gondolatot. A munka a főves, önkorbanzott nettó 1,31 millió forintot becülte, ezt a 4-es kicsit több mint 1 milliárd is A abbólna éri 253 millió forintot kért volna, mi továbbszak ezen? Mondom, akkor önnek jó, mert nem, nem ugyanannám bekezdésre tartunk. A munkát a fővárosi önkormányzat nettó 1,3 milliárdra becsülte, de ez a négyes kicsit több, mint 1 milliárdért is elvállalta. A Bábóna Ivi 253 millió forintot, záróját egyelő, 2,65 milliárd forintot kellett volna. Igen, igen, igen, így van, pontosan. Ebből én úgy ítélem meg, hogy az 1,1 milliárdot kell hasonlítani az 1,265-tel és az 1,3-mal. Ő nekem tök tökéletesen igaza van. Okay. Igazi. van, elnézést. Semmi gond! Gond, gond! Figyelmetlen voltam. Ha egy tendenciózusan. Figyelmetlen voltam, nagyon jól tette, hogy, hogy ezt elmondta. Elnézést! És ez a kérdéseimben is így jelentkezett. Azt kell, hogy mondjam, hogy maga a szöveg volt félrevezető, hiszen két dolgot másféleképpen vetett össze, de ön tökéletesen jól olvasta. Én olvastam rosszul, ráadásul én megszóltam önt a kérdésben, a bácskaival is így kérdeztem, rosszul tettem. Teljesen igaza van. Jó reggelt! Jó reggelt! Ettől függetlenül megköszönöm, köszönöm az egészeti munkáját! Azt nagyon jól teszi, de az előző telefonáló visszahívna engem? Jó reggelt. Itt vagyok! Maximálisan igaza van. Ráadásul több olyan dolgot kérdeztem, amiben ezt kalkuláltam, és utólag ezt már nem lehet reparálni. Még megjegyzést is tettem őre. Rosszul tettem, de ami ennél sokkal fontosabb, nem voltam eléggé figyelmes, és habár lehet, hogy ez a bából a bio ez jobban működött volna, de ami az összegszerűséget és az ezzel kapcsolatos következtetéseket illeti, abban tévedtem, és önnek volt igaza. Igen, bácskajú sem. Pontosan a, ezeket nem ezeket Nem kell neki, látja, ezért törvéből. fontos az, hogy aki, tehát hogy az, hogy milyen a felkészültség, a bár, a nem lehet elvárni a bácskaitól, hogy minden adatban biztos legyen, ő pedig biztos abban, hogy a mi kettőnk viszonyából adódóan, az együttműködésből adódóan még miért félreérthető lenne. Én nem vezetem őt félre, félrevezettem, vezettem, de nem szándékosan, önnek volt igaza, én ezt a jövő héten, amikor beszélni fogunk, meg fogom tenni. Teljesen igaza volt. Sajnálom, hogy nem hallott. Lé... És még egy dolog, lényeg, hogy rosszul tettem, tekint. amikor leterentettem. Elnézését kérem. Semmi gond. A lényegét tekintve egyébként minden egyetértettem, hogy, hogy nem sikerült szentelteni és plusz pénzt adunk el, Szóval az összes többi Igen. az mindig az. Ez igaz, az... Egyébként a 253 évi képest a 600 millió... Az még inkább uh, kirívó a nagy összeg. Önöképpen Tehát amikor jó, folyamatos jól jó, alatt. Nem, nem, nem értem, nem kell, hogy mentegessen. abban, amiben önnek igaza volt, abban nekem maximálisan nem volt igazam, és ráadásul még megjegyzést is tettem önre. Rosszul tettem, elnézést. Semmi gond, minden jót. Köszönöm. És nem is az a fontos, hogy önt megbántottam, mert az se jó, de hogy az ember egyébként egy beszélgetést nem úgy tud lebonyolítani, mert rosszul argumentál, és ettől a másik ö, mást választ ad, ez az igazi gond. Természetesen az se jó az ember körben, magára haragítja a beszélgető partnerét. Megrázza magát az ember, önök is megrázzák magukat, és olyan fényben tündököl a kejfejjelcsi, mint hogyha 2001 lenne, és ebben nem az a dolog lényeg, hogy olyan, mintha 2001-ben lenne, hanem mintha új lenne. Mindazok tehát, akik azt gondolják, hogy itt megfáradt meg egyebek. vannak megfáradt emberek maga a műsor, és akik hallgatják, egy laza mozdulattal lerázzák ami az egyébként semmi más nem kell, mint hogy az ember szeresse, amit csinál, meg hát akarja élvezni az életét amely manapság sajnos patkányok nélkül jobb, mint a patkányokkal, hát ez a patkány a pehje, majd ha jön a patkányok bolygója, akkor megszívjuk. dörö.fi alajannos kukat gmail.com, mindennap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás kísérleti műsor volt, hanem az utolsó jövő héten találkozunk. Ez a műsornak én vagyok a Spiritus rektora, de ha önök nem lennének, akkor ez a műsor akár a Filipov akár az ön hiányában olyan Módon lenne csorba, ahogy egyébként egy énai, hiába, vagy egy melyszenik, hiába, hogy fontos az, hogy melyszenik ne legyen csorba. Igen. Tiszteletem. Viszont. Szeretnék gratulálni a heti műsorához, és kitartást kívánok. Nagyon jó volt a egész héten hallgattam a műsort. Nagyon szépen köszönöm önöknek, és gratulálok, hogy kibírták. Viszont hallásra. kukat, gmail.com Látszíta